Znači, ako netko nije još uzeo ovaj papir, onda si ga uzmite. To su vam neke temeljne postavke važne ne samo za ovo predavanje, nego inače za cijeli život. Ako hoćete izvući iz riječi Božje ili riječi Boga, oca našega, najviše... Ovo što ja tu predajem, i dobra riječ, predajem, ja nešto imam, onda predajem vama, je utemeljeno na tome. Tako da niti ono što vam ja govorim ili predajem iz Svetog pisma, niti samo Sveto pismo neće ostvariti potreban učinak na vas ako ne razumijete ovo što sam iza napisao da bi vam pomogao. Kad su tako neke važne stvari napomenute ili kad su... Boga... Kad su napomenute ili kad su vam ukazane, onda ih treba više puta pročitati, recimo najmanje sedam do deset puta. To vam ne govorim bez veze. Pogotovo što obično ljudi imaju krive ideje, pa onda dok se to ne zamijeni treba jedno vrijeme. Ovo bi vam trebala biti temeljna postavka razmišljanja u odnosu na božansku objavu zvanu riječ ili Pismo. Znači, kroz tu riječ, naš dragi Bog, Otac, komunicira sebe, nama, svojoj djeci. To vam je najveća stvar koja vam se može dogoditi na zemlji, da to razumijete. I da onda znate na koji način to iskoristite. Ovo predavanje je utemeljeno na tome, a ono gleda u to, da kad ja odem, da vi onda znate sami baratac time. Jer u toj knjizi, ili knjižici, ovesi kako imate... Vam je veliko blago, Šteta bi bilo da prođete zemljarski život Siromašni, bjedni, nesretni, izgubljeni, poraženi, invalidi Kad možete biti u svjetlu i snazi i pobjednice, radosni Zato ja ću vam sad ovo pročitat Jer onda ću vam čitati nešto iz Svetog Pisma Tako bi se Isus svaki put, naglasak na svaki put u celo svoje trojpogodišnjoj misiji on bi išao od sinagoge do sinagoge, iz, grad, iz grada u selo i iz sela u grad. Po cijeloj Galileji ušao bi u sinagogu i uzeo bi svitak proroka Izajea. Ja neću sad to čitati, ali on bi uzeo taj svitak i onda bi rekao što taj svitak govori. Pročita bi, I onda bi se sjeo i onda bi propovijeda na osnovu toga što je pročita. To je bila njegova temeljna postavka, on je tako uvijek radio, on je išao okolo i skakutao od kreveta do kreveta dotica bolesnike i oni bi onako ozdravljali, pomlađivali se i nastavljali raditi iste te gluposti koje su ih dovele do tog kreveta. On ih je nekako htio uputiti kako da kad on ode iz njihovog grada, a u to vrijeme nije bilo pošte, nit interneta, oni mogu ostati zdravi i pre zdravoj svijesti. Tako da bi vam ja ovo sad pročita malo zagrijavanje dok ne pristignu ovi koji malo kasne. Znači najprije ono što riječ govori samo o sebi, a onda ono što ja mislim da bi mi trebali razumjeti i primjenjivati u odnosu na ono što riječ govori samo o sebi. Znači prvo je temelj, a ovo drugo je praktična primjena onog što je utemeljeno Da li vam je jasan princip? Ovo je prevažno, ja naglašavam, ovo je prevažno. U ovoj postavci na ovaj način Sigurno niste imali prilike Nigdje vidjeti do sad I ja vam moram reći Da je ovo izuzetno velika prigoda za vas Da unaprijedite vaš duševni život Do jedne mjere koja će i vas sami iznenaditi Samo ako bi ovo razumjeli. A bit će vam to još jasnije Kad krenemo sad ovih dana Da li sutra, da li od sutra Sigurno kako duh bude vodio Razrađivate vjeru I to što je vjera Jer opet nažalost žalost moje je iskustvo s terena Da baš i nema onih koji razumiju što je vjera A o tome nam puno toga ovisi Recimo kaže pismo Bez vjere je nemoguće omiljati se Bogu Sad možeš misliti Ako ne znaš što je vjera Ne možeš Bo omiljeti Boga Onda se spašavamo po vjeri S obzirom da jako malo ljudi zna što je to To su Efežani 2.8 nove probilo Hebrema 11.6 mi smo spašeni milošću po vjeri Sad, ako ne znaš što je vjera, kako ćeš biti spašen? Jer ti je netko drugi rekao Zamislj da ti prođe život, misliš da si spašen A probudiš se nespašen u drugom svijetu To bi bilo prilično nezgodno buđenje Jako je važno, razumiješ što je vjera, jel tako? Onda pismo kaže da smo izcijeljeni putem vjere smo ne kaže da ste izcijeljeni Jel Lorenz lijepo priča ili Zato što ovaj prostor baš nekako Antik Nego zato što imate ili nemate vjeru Ono što ja govorim i znate to prisvojite Jel tako? Recimo ženi koja je krvarila 12 godina Isus je rekao Idi ženo tva te vjera ozdravila Ili sozo Ta riječ je bremenita Znači ozdravila na to mjesto A inače spa, spasila I izbavila Bog To je Marko 5.34 To je tako da puno toga ovisi o vjere. Recimo kaže pismo da će pravednik živjeti od vjere. To su Hebrejma 10.38. Pravednik će živjeti od vjere. Tako da ako ne razumijemo što je vjera, onda smo kratki za ono što on nama nudi, jer on to nama nudi da bi mi primili putem vjere. A vjera nema na čemu biti utemeljena ako vam ovo nije jasno. Ona je utemeljena na ovom, ona stoji na Svetom pismu. Zato je ovo izuzetno važno i onda da bi vi izvukli nešto ili najviše iz ovog što ovdje čujete ili kasnije budete slušali, onda vam ja predlažem da se ovo pročitate doma, nisam to tek tako napisao. Znači broj jedan, Bog nikad ne laži. Titu dva Znači Bog nikad ne laže To znači da ako je On nešto izrekao u svojoj riječi Jer njegova riječ znači Bog govori Da je to istina To znači ovaj drugi stavak tva riječ je istina Što to znači? Istinu ja predlažem da ili zamijenite Ili da dodate stvarnost Stvarnost ili zbilja Recimo ovaj stol je stvaran ja se mogu na njega nasloniti tako? Vi ga svi vidite ispred vas E tako su Božje riječi I one stvarnosti koje donose Stvarno zbilja, opipljive Na žalost većini ljudi nisu Tamo su negdje u nekoj knjizi Bajke za malu djecu I normalno da iz toga nemaju nikakvu korist To znači ovo prvo dvoje Bog nikad ne laže Znači ako ja nešto pročitam Iz Svetog pisma To je kod da vam Bog stoji pred vama i govori Ili netko drugi Pogotovo ako on dolazi u njegovo ime i svjesno to radi, a ja to svjesno radim i dolazim u njegovo ime. Prva Petrova 4.11 kaže onaj koji govori neka govori kao da govori riječi Bože. Prema tome bilo bi najbolje kad bi vi zamijenili mene, to jest zanemarili mene i obratili pažnju na riječi u svjesnosti da su te riječi od njega i onda ih tako primili k srcu i onda će one u vama ostvariti učinak. Recimo, isceljenje ili izbavljenje, to se događa ako pravilno slušate. Broj tri, Bog je vjeran ispuniti svako svoje obećanje, to su Hebrej 10.23. To jest, ako je On obećao nešto u svojoj riječi, a vi vidite da vam se to sviđa, vi nalazite interesa u onome što On vama obećao, recimo izbavljenje od neke ovisnosti ili od neke loše navike. <hums> Onda to znači da se možete osloniti Na ono što on rekao u tom obeđanju Skrenuti sebi pažnju na uvjete I ispunjavajući uvijete prisvojiti obećano Znajući da će on ispuniti Svoj dio ugovora Bog je vjeran ispuniti svako Svoje obećanje, ne neko E sad vi sami sebe preispitajte Koliko ste puta pročitali Novi Zavjet sa idejom Da idete vidjeti što vam pripada Što on vama obeća i da kao dijete Radosno to prisvojite to bi bio ispravan odnos kad vam Otac nešto obeća jel tako? Kad bi bili svjesni da je to njegova riječ I da vam On kroz tu riječ objavljuje sebe i nešto želi dati Ne nešto, nego sve, to smo jučer govorili, svaki blagoslov Znači sve što vam ikad može trebati ili past na pamet Istinski da vam je potrebno Sve što vam duša ikad može istinski žudjet, sve je već namireno u Kristu Isus. Ako to nije dobra ponuda, ja ne znam što jeste Jel' tako? Inače, on laže, to hoću reći Onda dođeš do toga, ali onda se pocijetiš Kad tvoj prirodni um koji pod utjecajem osjetila Počne se tome protiviti Jer što je od duha Božega Prirodni um ne prima njemu je ludost 1 Korinčani 2.14 Ali vi morate zamijeniti vašu ludost Za Božju mudrost Pogotovo ako vam neko objasni da su vanjska osjetila i njihov utjecaj na umana zmija Koju su oni u vrtu poslušali Jer zmija po postanku 3.1 kaže, ma je li Bog stvarno rekao? Je li on to stvarno misli, ali to se meni ne čini tako u mojoj prirodnoj sferi Ja si mogu opepat drugačije, to je zmija Zmija puže po zemlji To su osjetila, ono što dotiče ono zemaljsko i ako dozvolite da ono zemaljsko utječe na vaš um duhovnog čovjeka, Vi ste popili zmijski otrov Nažalost puna njih zmijski otrovan danas Vjeruju osjetilima, a ne Božjo riječi Da li je stvarno Bog to mislio, kaže postanak 3.1 Zmija bija šelukavija od sve zvijerade što je stvori gospod Bog Hoće reći, najlakše je past pod obmane osjetila <kuh> Vi smo stali na četvrtom Bog nije kao čovjek, znate, ljudi vam nešto obećaju Pa onda to i tamo zaborave da su to rekle Kažu pa poreknu, pokaju se za ono što su rekli Ali On nije takav Brojevi 23.19, što On kaže, to stoji Neće se nikad promijeniti On se ne mijenja, što je rekao, to je to Nema sjene promjene u njemu Jakovljeva 1.17, to je to To je to Znači kad ja sad budem nešto čitao Vi kažete to je to To je to i ne može biti drugačije I ako vam se zmija protivi u glavi Vi kažete pisano Jel vam jasna dinamika Da vam se ne dogodi Recimo ko Adam u jeve Pa da Sami sebe odvojite od Boga i njegovog prisustva i umjesto u radosti i veselju, blaženstvu, zahvaljujući uživate plodove zemlje, da morate raditi od jutra do sutra i u znoju zarađivat i u trudovima rađat. To je prokletstvo koje je na sebe navalio čovjek kad se odvoji od božanskog reda kršeći njegovu volju, znači kad nije bio poslušan riječ. Broj 5, to je Jezekiel 12.25, zagrijavamo se, samo ponavljam, nema problema Jezekiel 12.25 i 28 kaže Što sam ja, Gospod, rekao, to će se dogoditi apsolutno sve što rekooh, rekao i bit će, sto posto Da li vam jasno koliko on naglašava svaku riječ koja piše Inače ste među onima koji kažu Bogu da laže to je kršenje zapovjedi ne laži na najvišem smislu ili te njekanje istinitosti Božje riječ. Jako puno je normalno svjesno ili nesvjesno krivo onda se pitaju zašto im ne ide, a krše zapovjed ne laži jer kažu njemu da laže. Prva Ivanova pet deset kaže ako ne vjerujete svjedočanstvu koje je Bog dao svom sinu pravite ga lašcem to je jako jednostavno ili je Marija bezgrešno začela ili je kurva nema druge jel tako? tj. preljubnica, nema vam druge opcije Je tak? Ok, znači on nije rekao da je kurva ili preljubnica Ali rekao da nije bezvišno začel, to vam dođe na isto Ja nisam rekao Bogu da laže, ali ne vjerujem što govori o svom sinu i o mene I o ovisnosti mene, o tom njegovom sinu i onome što on u njemu napravi O čemu ćemo danas nastaviti govoriti Broj šest Sve ovo je važilo još za starog saveza Starog saveza, lošijeg saveza Za Izraela koji su bile sluge za Mojsija kojem je on ispunio svako svoje obećanje to su prvi kraljevi 8.56 nijedno od njegovih lijepih obećanja koje je dao svom sluzi Mojsiju nije propalo sve ili svako se ispunilo što vam to ne zvuči fantastično Bog. Zamisli da, da, da znaš sto posto u duši da ono što tu piše jest istina i da ako ti je nešto obećao da je to sto posto tako evo recimo ja se pozivam na psalam dvadeset trideset šest stano to znaju to kaže sve dane mog života pratit će me sreća i milosređe evo pitajte ovdje koji me znaju jer sam ja takav nonstop ja se na to pozivam meni je samo trebalo jedno vrijeme da skužim da li sve dane znači i danas i kad sam ja to pokoć, da to znači i danas tu je prići kraj sve dane mog života pratit će me sreća i milosrđe i onda kad dubnem ću živjeti sa Bogom u Isusu Kristu, vidljivim Bogom, ocem u kući za zauvijek licem u lice, to je završetak dvadeset psalma 16. to je za cijelu crkvu šteta to ne prisvojiti jel tako ako možeš biti sve dane u sreći i milosrđu šteta je biti u nesreći u, u, u nemilosti. Da. tako? I onda sedmi stavak, ako je on to sve ispunio za Mojsija Lošijeg saveza, loših svećenika i loših obećanja Gdje neće nama Koji smo sinovi i kćeri Gospodina Boga Svemogućeg Po drugim korijenčanima 6.16 Gdje svako Božje obećanje da I naš amen Bogu na slavu u Kristu Isusu po drugim korinčanima jedan svako Božje obećanje nejedno svako i, i još to više Isus Krist stoji iza svake riječi, svakog slova u novom zavjetu i savezu jer ga je krvlju zapečatio hebreja 7.22, kaže da Isus jamac žirant stoji iza ako nešto ne štima, on će pogurat cijelog novog zavjeta zato to tu piše Prema tome, ako je to istina što piše, a jest, a bit će i naša istina ako to čitamo i meditiramo ili dublje promišljamo i usađujemo u svoj duh, jel tako, u svoje srce, ne da nam ostane samo u glave, onda možemo onda ovih sedam sljedećih postavki praktično početi primjenjivati na ono što čitamo, znači kao izvjesnu diopteriju, jel tako? I onda kaže, Bog, moj Otac, u riječi Božoj, govori meni osobno To se tiče mene, meni govori M Za mene je Isus Krist umro na križu Ja ne znam za drugi, ali za mene jest Za mene važi da je on moj pastir I da meni ništa neće nedostajati I da se moja čaša preljeva I doista radi za mene važi da mi on trpezu priprema na očigled mojih neprijatelja, njih ima svugdje, ali ja sam koncentriran na trpezu, tamo je na trpezi ono što mene zanima. On mene štiti od neprijatelja, a može i sve druge. Ako ga uzmo za gospodara O tome vam je 91. psalm Ili kako bi ja rekla, jedna prekrasna seka naša kristo Hristo Ja kad izađem van na svijet Ja izađem ko krok kap Kad ida one pjesme št, prije nego što idu u ring Pa ide Val Bois, ili e to A tako ja idem sa 91. psalmom To vam je psalm i pol Meni najdraži psalm O zaštiti sve višnjega Jer si višnjega odabrao sebe za utočište Ja jesam E Onda će On svojim anđelima da, da te čuvaju Sasvim izvijesno Prema tome to Sveto pismo se odnosi na mene osobno sad Ne tamo negdje ili u budućnosti sad Meni govori Ono je uvijek sad Kod Boga nema vremena, On je uvijek sad I onda sad s tom idejom i s ovim istinama idemo dalje Znači On jest Ono što u svojoj riječi kaže za sebe da jest to će vam danas treba da ćemo razrađivati Što znači da je Bog ljubav I da smo mi djeca ljubave I što znači da Bog prebiva u nama I mi u njemu I kakvi mi to trebamo biti u svijetu Da budemo djeca ljubave Pa ćemo malo vidjeti Kako je on to ljubav prikazao na križu Moje kršćanstvo jako jednostavno Jako, jako jednostavno U dva zahvata se ono sprovodi I to stanje vam je prilično zanimljivo Znači broj jedan u svijestnosti što je on napravio Ja, znači, primam sve od njega i zahvalan sam Kad primaš, onda si zahvalan Pita mene na prijateljica kako si Sad ću ti reći kako sam Zamisli da ideš cestom I onda neko ti dođe i dati neki poklon Koja reakcija? Pa, hvala lipo Onda otvoriš taj poklon I to što si našao unutra je nešto točno što ti je trebalo Fantastično Onda si užasno radostan je li tak? I onda nisi sad nego napravio drugi korak Evo opet neko sa još jednim poklonom Hvala lipo onda otvoriš tre opet nešto što ti je trebalo i tak stalno dok ti više na uši ne izlazi. Znači stalna zahvalnost je temeljno stanje nekoga koji je istinski spoznao što je Bog otac napravio i dalje radi za sve nas u Kristu Isus. I obilujte zahvaljivanjem, jel' tako kaže? I obilujte zahvaljivanjem Kološanima 2.7 sedam i obilujte, to znači da se izlijeva Dušo moja, 103 psalm prvi stih Slavi Gospoda, sve u meni sveto ime njegova Slavi ga, veličaj ga, hvali ga Dušo moja slavi Gospoda I nemoj zaboravi sva njegova dobročinstva I onda ih nabraja On ti oprašta sve tvoje grijehe On ti isceljuje sve tvoje bolesti On ti dušu izbavlja od propasti On ti kruni glavu dobrima On te ispunjava život milosrđem I snaga ti se obnavlja u orla On toliko toga, ne samo da non stop nudi, nego i čini non stop za nas I samo kad bi mi to posvijestili, a možemo posvijesti kroz njegovu riječ, jer nam On to objavljuje Znači On, ono što jest u riječi rekao za sebe da jest, to On jest Sto posto I na to se možete osloniti, bez obzira što vam se činilo Broj tri Ja jesam ono što On u riječi Božoj kaže za mene da jesam bez obzira što mi se čini, kako mi je osjetila govori ili sa dolazi kroz nekog čovjeka ili kroz nekog drugog ili u moju direktno pamet i nešto mi drugo govori, ja jesam ono što on kaže da jesam. A on kaže da sam ja pravednost Božja u Kristu Isusu i može se friga s i svi koji se ne slažu s time mogu one nauke, ne znam koje pričati, ja jesam, to se dva Kinčani pet i dvadeset ja Jesam, to ćemo da nas Što znači pravednost Božja? Što je On stvarno napravio za nas? Što to znači? Jer bi mi takvi trebali biti prema drugima Znate, ono, kao što sam ja ljubio vas Tako vi ljubite druge I onda ima sljedeći pokret Znači, kršćanstvo a la Lorenz, broj 2 Stalno si zahvalen, stalno primaš, čaša ti se preljeva Broj 1, zahvalnost I kak imaš previše, onda daješ I broj 2, radost Jer blaženije davat nego primat Samo ješ zamislit Stalno primaš, imaš više nego ti treba Čaša ti se preljeva Psalm 23, 5 i to doslovno I onda stalno daješ I blažen si, jer je blaženije davat nego primat Dijela 10, 35 Blaženije davat nego primat Bog Ali me pratite I to je dostupno svima Šteta je to ne prisvojiti Ako on kaže da je dostupno svima Idemo dalje Bog moj dragi otac Ima ono što u svojoj riječi Kaže za sebe da ima Ako kaže da ima ne laže njegova riječ je istina Onda mora bi da ima Je tako? Je tako? Nazivlje. I onda dalje Ja imam ono što On u svojoj riječi Kaže za mene da imam Tamo kaže da ja imam život vječni Tko vjeruje, ima život vječni Ja vjerujem i imam Što to znači? ziher idem kod Isusa Kad ostavi novo tijelo 100% Ivan 6, 47 Tko vjeruje, ima Ne možda, ne jednog dana Neak ga izvuku, neak je dobre volje Je oko njega dobre volje Ne, ne, ima ima, mi znamo, kaže Ivan, mi znamo To ću vam danas pročitat, mi znamo Da smo prešli iz smrti u život Mi znamo, ne, ne ne sumnjamo, mi znamo Onda idemo dalje Bog moj dragi otac, tu ima mala greškica Može učiniti ono što u svojoj riječi kaže za sebe da može učiniti Može jer kaže pismo da je sve moguće, on kaže za sebe da je svemoguć Na Hebrejskom je to El Shaddai Ja sam Bog svemogući Kad se objavi Abraham u 17. poglavlje poglavu postanka drugi stih, rekao je Ja sam Bog svemogući, ili ti ga ništa mi nije nemogući Ili ti ga što se vama čini nemoguće, meni je sasvim izvjesno moguće Zar je meni išta nemoguće Postanak 8.14, zari meni išta nemoguće a ondje rekao Marija koja ga gledala u čudu Nikad tako nešto nije ni vidla ni čula Što? Što je u reka. rekao? Bogu ništa nije nemoguće Luka 1.37 Ali Marija onda nije slušala svoju prirodnu pamet Nego je rekla Evo službenice Bo Bože Nek mi bude po tvojoj riječi Kad bi vi ili mi govorili Nek mi bude po tvojoj riječi Onda bi se ta riječ obistinila u našem životu Jer on motri na svoju riječ Da potvrdi po Jeremiji 1.12 Njemu nije sve jedno Ali ne može nas pris kroz svoju riječ, jer pismo kaže Ja stojim iza, izvan kuće i kucam Ne razbijam vrata Te otkrovenje 3.20 Kucam, On je riječ I ako netko otvori vrata Ja ću uć I večera s njime večera je sjedinjenje Sjedinjenje Blagovanje, recimo večere, znači sjedinjenje Prisvajanje onog što je božansko Zajedništvo, communion na engleski Znači sjedinjenje Sudjelovanje u istoj stvari. Znači, i sedmi, ja mogu učiniti ono što moj dragi Bog Otac u riječi svojoj kaže da mogu učiniti, inače bi bio nepravedan, vuka bi me za nos, jel' tako? Ako kaže da mogu učiniti ono što je On pokazao u Kristu Isusu da se može učiniti, onda znači da mogu učiniti, to je Ivan 14.12. Jer Krist nima nekog drugog duha u sebi, ima je istog Božjeg duha. Jedan je Božiji duh i u Kristu Isusu u svojoj punini i nama se nudi. Isti. Mi smo baštini Boži i subaštini Kristove. To znači biti dijete Božje, to znači biti u istoj poziciji kao Krist Isus i to se nama nudi. Jeste spremni? Mislim sad te kreće priča. Ovo je bilo malo zagrijavanje. Znači ja ću vam čitati nešto što se tiče pravednosti Božje. O tome stalno govorimo Ja ću vam danas to probati objasniti na razumljiv način Skrenuti pažnju, gdje je to pa se vi onda doma razmislite o tome sveto pismo nije za jednom čut, jednom tamo, jednom na mjesec Nego se živi po tome Matej 4.4 kaže, ne živi, ne živi Jer puno njih umire, danas ću vam reći još jedan razlog zašto puno njih umire Jer neki misle da umiru ili da su bolesni ili da su loše da su loše ili bolesne, zato što je to Božja volja Ne, ali pismo kaže da mnogi su bolesni i umiru I onda da je razlog Jer ne razlučuju tijela Jer nedostavno pristupaju stolu Gospodin, to je s Hristovoj žrtve Ne preispituju se kad idu tamo ili kad gledaju križ Ne znaju da kad to čine stalno navješću smrt Gospodin dok ne dođe Mislim da je to trla babalana Ali me pratite to vam je razlika između života i smrti, između blagoslova i prokletstva. Znači, pravednost Božja, to ćemo proba da nas objasnim da bude svima razumljivo. Ja ću vam to objasniti, pročitati jednu krasnu objavu da dodatno objasnim da vas lociram. I onda ću vam objasniti praktično što znači bet pravednost Božja u Kristu Isusu i što to znači praktično za vaš život u svijetu, što se očekuje od onog koji je pravednost Božja u Kristu Isusu, je li tako? jer on bi treba nešto napraviti, raditi, na jedan izvještaj način se ponašati, djelovati, očitavati nešto, prikazivat nešto. Pa ćemo čitati u Rimljanima, ja ću vam to, neću vam čitati direktno, nego ću vam povezivati neke stvari što smo već govorili i onda ću se nadovezati. Znači pismo kaže da je grijehom jednoga smrt ušla u svijet, to su Rimljani 5.12 ta priča može, može i treba možda dodatno biti objašnjena Ali mi ćemo se držati pisma da ne izlazimo iz okvira i da ne ulazimo u širinu Znači, pismo kaže da je grijehom jednoga smrt ušla u svijet I da je prešla na druge kad su počinili isti grijeh kao i on I onda pismo kaže, to su Rimljani 5.12 I onda pismo kaže, to su Galačani 3.22 Da je sav svijet po pismu zatvoren u grijeh Znači, pismo proglašava cijeli svijet pod grijehom Ili ti ga odvojenim od Boga Ili ti ga zlim Sav svijet je pod zlim, 1 Ivanova 5.19 Ne dio svijeta, ne samo otoci I kako ono kažu vlasi, nego Sve ovi koji još nisu primili opravdanje Znači sad prvo pričamo o tome što znači biti neopravdan Da bi razumijeli nužnost opravdavanja I onda što je opravdavanje i kako se dogodilo Jer kad to čovjek spozna ja jesam, to vam promijeni život ti ne hodaš više ko isti čovjek tebi, tebi drugačije uši Hvataju vibracije Tebi srce drugačije kuca Ti si doista zahvalan Jer ako ti to ništa ne znači Crkva vas neće spasiti Spasit će vas ako ovo razumijete I na pravi način Apsorbirate u srce I onda živite dostojno toga Samo to tako da vam je bolje da se probudite što prijak, još niste probuđeni Da izađete na svjetlo, a Riječ je svjetlo, Krist je svjetlo Jer to su ozbiljne stvari, ako je ovo istina što piše Mi pričamo o životu i smrti O vječnom životu i duhovnoj smrti Ne stalno uništenje bića, nego stanju duše Koja je umrla nespašena i dalje u vlasti tame O tome pričamo, znači, pismo kaže da je cijeli svijet zatvoren pod grijeh Govori na nekoliko mjesta Ja ću reći vidjeti što je Tito 3.3 I Efežanima 2.2.3 Da smo svi mi živjeli u tom grijehu Da smo svi bili mrtvi u grijehu Znači, ne da smo bili živi, da smo bili super Nego smo bili mrtvi u grijehu I onda pismo kaže, to su Rimljani 3.10 Da ne, nema pravednoga nijednoga I da su svi ostali kratki za milost Božju Kratki ili odvojeni od Boga. To je temeljna situacija. Inače, zašto bi on uopće došao? Zašto cijela ta priča? Mora biti da tu ima nešto što tu potrebu naglašava, je tako? Inače, sve to bez veze. Onda je Krist uzal u da se mi možemo opravdati ili doći u pravi položaj u odnosu na Boga oca ili božanstvo koje bi trebalo biti u nama. Bez toga, to ću vam sad pročitati. Jer neki misli da se mogu opravdati svojim naporima. Ali pismo kaže da ne mogu Inače krist uzal u dumru A ja vam kažem da nije Znači nema ni jednoga Rimljani 3.10 kažu 3, 9 kažu svi su pod grijehom Onda kažu 3, 19 Da se cijeli svijet prizna krivim I onda kaže 20 stih čitamo Rimljane Nitko neće bit opravdan pred njime Zbog dijela Zakona Hoće red pravila Uputa pazite sada ovo je sad jako važno. A sad se bez obzira na zakon konkretno govori o Zakonu objavljenom židovima, ali se pod tim zakonom misle na pravila putem kojih ljudi čineći ta pravila sebe opravdavaju pred Bogom. On kaže da se tako nije moguće opravdati, tu i tu gledamo. Da bi razumjeli opće čin koji je ostvaren u Kristu Isusu i što se tamo dogodilo i koje su posljedice toga za nas. I koje su posljedice toga Kto odbijemo Za dušu koja ostane u stanju Koja je odbila tu milost A sad se bez obzira na zakon Očitovala Božja pravednost Zapišite si negdje Ili zapamtite Božja pravednost Ja ću vam je objasniti u slici Božja pravednost Božja pravednost Više put je ponavlja Za koju svjedoče i zakon i proroci Hoće reći da je najavljeno Recimo u Izaji 53 to je poglavlje u iskupljenju. Ali pravednost Božja, opet, naglašava pravednost Božja. Ja ću vam objasniti što je pravednost Božja. Povjeri u Krista Isusa. Za sve koji vjeruju. Sad opet ponavljam jednu važnu stvar. Nema naime razlike jer su svi sagriješili. Znači, svi su sagriješili I udaljeni su od Božje slave To je 23 stih Trećih Rimljana Pazi sad ovo Opravdavaju se Objašnjavali smo već to što znači Ili ti ga dolaze u odnos s Bogom Koda nikad nisu sagriješili Bez ikakve ljage grijeha I promijenjene prirode Koja je bila pod vlaštom Satone Jer je bila svezana i vršila njegovu volju Stoga su se zvali djeca gnjeva Sinovi neposlušni Efežanima 2.2.3 I zvali su se djecađa volja To ćemo sad opet ponoviti. Znači o tome govorimo O jednoj potpunoj promjeni, To znači opravdavanje Opravdavaju se badava ili besplatno To će sad on dodatno objasniti To znači bez nekih svojih dodatnih napora i nastojanja Božjom milošću Na drugom mjestu kaže opravdani ste besplatno Da se netko ne bi hvastao svojim dijelima Povjere, to je Božja milost To se je dva 2.8 Znači razlika je čistom milošću To znači nezasluženom dobrotom ili svojim djelima pa ako bi dobio, onda si ti zaslužio. To je razlika. Opravdavaju se badava Božjom milošću otkupljenjem po Isusu Kristu, Otkupit znači otplatiti. U ovom slučaju On je dao sebe kao žrtvu. Otkupnu žrtvu. Prolio krv da bi isplatio naš dug onome kome smo pripadali. To znači otkupno, mi smo otkupljeni po njegovoj krvi To recimo kaže otkrojenje 1.5 i Efežanima 1.7 Mi imamo po njegovoj krvi Inače On uzalut prolio krv, ako ovo ne važi za sve Njega je Bog javno postavio da svojom krvi bude pomirilište vjerom Zašto krvi, jer je umro za naše grijehe A zakon ili pravda kaže A o tome ćemo dodatno govoriti Da razumijete kako je Bog namirio pravdu Da može pokazati milosrđe I biti milostiv Jer pravda nije bila zaobiđena Pravda kaže ovako Jer on ne može svoje zakone koje utemeljio I to ću vam dodatno kroz objavu objasniti One su davno postavljene Kaže on U dan kad sagriješiš i sva svakog stabla u vrtu možete jest Ali sa stabla poznanja dobra i zla Nemojte jest Postanak 2. 16. 17. U dan Kad s tog stabla pojedeš Da vam sad objašnjamo slike Držmo se ove jednostavne ideje Zacijelo ćeš umrijeti Znači kršenje reda Božje volje Neposluh riječi Donosi stanje koje se zove Duhovna smrt Zacijelo ćeš umrijeti Rimljanima 6.23, kaže Plaća za grijeh je smrt On nije zaobišao tu pravdu Nije zakon grijeha i smrti dokinuo ili zaobišao, nego ga je ispunio u Kristu Isus. I dalje važi zakon Ezekiel 18.4.20 Duša koja sagriješi će umrijet <laughs> Njega je Bog javno postavio Da svojom krvi bude pomirilište vjerom Da pokaže svoju pravednost Opet to ćemo dodatno razraditi Znači naglasak na Božja pravednost Da razumijete kako je Bog bio pravedan Kako nije zaobišao svoju pravednost Koju je objavio Koja kaže Plaća za grijeh je duhovna smrt on je nije zaobišao, pokazao je svoju pravednost u odnosu na zakon pravednosti I to je pokazao u Kristu Isusu Jer je ostavio nekažnjene prošle grijehe u vrijeme Božje strpljivosti Da pokaže svoju pravednost, to ovaj ja mislim četvrti put U sadašnjem vremenu da je pravedan I opravdava onoga koji vjeruje u Isusa ili koji vjeruje ono što sveto pismo kaže da je Isus napravio ili Bog u njemu. Jer medije ovo pismo koje ne laže, koje je istina. Niste vidjeli Isusa, niste bili na Golgote niste vidjeli novo stvaranje božje u vašoj duši, vi se oslanjate na ono što piše. A to što piše je ludost prirodnom umu, je tako? A vi morate vjerovati u tu ludost na osnovu autoriteta božanske riječi. I tu je dinamika. Vi tu rascijepu. Je li tako? Um se protivi toj ludosti. Ok. Idemo dalje, dvadeset gdje je dakle hvalisanje isključeno je kojim zakonom zakonom dijela ne naprotiv zakonom vjere znači da smo mi nešto napravili da bi se spasile to bi bile naša djela i mogli bi se hvaliti Sada razrađuje našu ulogu i njegovu ulogu Jer držimo da se čovjek opravdava vjerom bez obzira na dijela zakona Vjerom u što? U ono što pismo kaže da je Bog napravio za cijeli svijet u Kristu Isusu I uručuje kao milosti dar Znači, vjerom bez na dijela zakona, sada razrađuje dalje, četvrto poglavlje Rimljana, stihovi do dosam A onome koji čini dijela, ne zaračunava se plaća po milosti, kao nezaslužena dobrota Jer ako ti radiš cijeli mjesec, očekuješ od poslodavca da ti plati Kad dobiješ plaću, to nije milost, nego si ti to zaradio, ili tako? Ali ako ti on da si radio Da cijelu plaću I još pride drugu plaću To bi onda bila milost Jel tako? Ili nezasluženo Jer nisi radio Da li razumijete razliku? OK A onome koji čini dijela Ne zaračunava se plaća po milosti Nego po dugu A onomu se koji ne čini dijela A vjeruje u onoga Koji opravdava bezbožnika Hoće reći u Krista Isusa Uračunava njegova vjera U pravednost Ili ti ga kao da je to napravio Zbog čega je dobio to što je dobio ovdje vjerom Njemu se to što vjeruje Uračunava kao da je on napravio Je li me pratite Ok Kao što i David naziva Blaženim onoga komu Bog Uračunava pravednost Bez obzira na dijela I onda citira Blago onima kojima su bez zakonja oproštena i kojima su grijesi pokrivene blago onome komu gospodin doista ne zaračunava grijeha. Nama se nudi u Kristu Isusu, to smo već rekli, sad opet naglašavati, mislim dalje vrtimo oko križa da ga dobro razumijete pa ćemo mu se vratiti zadnji dan jer ovo je centralna ideja o njoj sve ovisi, na križu je pružena ruka miloste iz Božeg milosrđa i s njom dar pravednosti i sve ostali blagoslove, Znači mi dalje razrađujemo tu ideju da to ne bi bila prazna priča jer to čovjek mora vjerovati sa srcem, dok vam ostane u glavi neće vam se ništa dogoditi. Zato morate više puta čut, da kaže Pavle u Filipanima tri da meni nije teško ponavljati, a za vas je korisno. E ali ne bi trebalo ostati samo na tome nego bi si vi trebali tu i tamo malo to posvijesti zbog vas samih. Jel me pratite? Ok, idemo dalje Ali nije samo za njih napisano u računamu se Ove koji su bili prije Nego i za nas kojima se mora uračunati Nas, no, sad, današnjima Za nas koji vjerujemo u onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih Ili od mrtvih Isusa, našeg gospodara kojega je predao radi naših grijeha jer krist je na križi iš, išao zbog grijeha cijelog svijeta. Hoće reći svako stvorenje bilo gdje na svijetu Koje čuje tu poruku, povjeruje u poruku, može doći zajedništvo s bogom, briše mu se prošlo svaki teret grijeha prima božanskog duha, postaje Božje dijete, ulazi u sve blagoslove koji se obećaju u pismu, o tome se radi. Ivan jedan dvadeset kaže evo jagžega koji odnosi grijehe svijeta Hoće reći cijelog svijeta Bog je toliko ljubio svijet Da je dao Ljubio svijet Koga je predao radi naših grijeha I uskrisio radi našeg opravdanja Ovih smo dana objašnjavali Prekjuče na koji način se mi poisto vječujemo sa Kristom Isusom U njegovom raspeću, umiranju, kapanju To vam je simbolika krštenja Ništa vam se neće dogoditi od krštenja, ako ovo ne razumijete I u srcu ne povjerujete, vodica vas neće spasiti I onda uskrsnuća, ili oživljavanja, znači Umrli za grijeh, zajedno s Kristom u Kristu oživljene bez grijeha, koji je u grobu, zajedno s Kristom i onda uzvišeni i posjednuti na nebeske visine zajedno s Kristom da više nismo robovi, sluge, potlačeni, invalidi, osjećaj druge vrijednosti, treće vrijednosti Treća Dalmatinska liga nego... Bundesliga Imate svu vlast na nebu i na zemlji sam vam dao I onda gazite po zmijama i škorpionima i svoj sili neprijateljove I živite u pobjedu, tamo idemo, u pobjedu Idemo dalje petjedan U 8 čitali Rimljane 4, sad 23 tri do dvadeset pet ja vam spajam priču da vam bude lakše dakle opravdan i vjerom in često govorio blagoslavna broj jedan jehoac itkenju opravdan čiste savjesti kao da nikad nisam zgriješio miran sam pred bogom zašto je nema ničega što me osuđuje Rimljanima pet jedan je li tako oba dva blagoslava u paketu i Citkenju, i Shalom kaže ovako, u miru smo s Bogom po našem gospodaru Isusu Kristu ne negdje mimo negdje ne negdje tatrane ne negdje znaš ono nego po njemu koji je knjez mira mimo kojeg nema stvarnog mira ja bih volio da vam mogu reći da sam sreo čovjeka koji je miran mimo mene i mimo Krista ali nisam možda on to kaže ovako na početku znate ono kaj ćeš popiti evo ti bombonjera i to ali nakon nešto vremena kad smo u istoj sobi odma se očituje stupanj mira ili ti ga nem mira ne nema mira grešnicima kaže bog moj nema nema opravdani dakle vjerom u miru smo s bogom po našem gospodinu isusu kristu po njemu smo i prestupili vjerom kovoj milosti u kojoj stojimo i ponosimo se nadom u slavu božju Znači, to je jedan mali, mali sažetak Velikog objavljenja kojeg je Pavle dobio direktno od Boga Jer kaže, ja ovo nisam dobio od ljudi, nego objavom Isusa Krista. Ovo je direktno objavljenje, nemate ga nigdje u Svetom Pismu, Nigdje Pavle piše o onome što imamo u Kristu Isusu i po njemu To nemate nigdje drugdje, samo u Pavla U poslanicama Pavlovim, jako su važne To nemate u evanđeljima, to nemate u Starom Zavetu Nećete imat pojma koja su vaša prava, poslastice, povlastice, obaveze u Kristu Isusu Jednostavno, to nemate drugdje gdje vidjeti Zato su te poslanice, pismo mog Boga, Oca Nebeskog, meni osobno Ljubavno pismo, da on meni objašnjava što ja sve imam u Kristu Isusu, zajedno s njime i po njemu, o tome su poslanici, ako to razumiješ, odmah su ti to jako dragi dokumenti, ne nešto sporedno, jel' tako? Pa sam vam ja sad mislio pročitati jednu super objavu, direktno od tog istog Oca, kroz Duha Božjega, da vam dodatno objasnim pravdu i kako je on božanski namirio pravdu da bi milost mogla izaći u prvi plan. Ja ću vam dati odmah sliku da me lakše pratite, da vidite dismo. Zamislite prosjaka nekog koji je onako sav očajan u gladi i žeđi, lud više, njemu ima ne, nije mogao doći do hrane, ušao recimo u samoposlugu i ukrao nešto za pojest. Razumijete tu situaciju, ovdje tako? I onda su ga uhvatili jer imaju kamere tamo I doveli su ga prvo na policiju, onda su ga doveli kod sudca za prekršaje I onda je sudac za prekršaje njega gledao i saslušao ga i on je rekao, slušaj me Zakon kaže, naglasak na zakon Naglasak na pravda Zakon kaže da ti je kazna tolika i tolika, recimo tri tisuće kuna i on udari i kaže, kriv se, tri tisuće kuna. I onda izvadi i plati mu tri tisuće kuna. To je milosrđe. A nije zaobiđen zakon, jel razumijete dinamiku? To je Bog Otac napravio za nas u Kristu Isusu. Ja ću vam kasnije sad nakon ovog objasniti da je On bio u Kristu Isusu. Kao vječni duh Otac, stvoritelj iz vječnosti u vječnost. On je bio u Kristu Isusu koji je kao i svako drugo stvoreno biće bio posuda da to božansko prvotno postojanje bude u njemu. Znači, Bog je bio u Kristu Isusu I onda je u Kristu Isusu Pomirio svijet sa sobom Neubrajući im opačina njihovih To su drugi korinčani 5.19 To je jako važno za razumije Da znate ko je bio u njemu Kakva je njegova priroda Koliko nas voli I kome ćete se kasnije obraćati u Kristu Isus To ujedno za svakoga Kako može malo dignut racionalan um Mora znači da on nije onda bio Sin od vječnosti Kako krivo učer Sin od vječnosti je totalno glup koncept kojega nitko nit može razumjeti, Nit shvatiti jer nema Nikakog smisla. Što to znači sin od vječnosti To moraš samo prehvatiti bez pameti i tako ispovijedati da niti ni onaj koji te sluša ništa ne razumije. Ali me pratite? Znači Isus Krist je bio stvoreno biće, Sin Boži, jedan od stvorenih savršenih bića koji ostav vjeran Bogu Ocu kad se dogodilo veliko otpadništvo duhova i on se ponudio za ovu veliku žrtvu, ponudio se. Poslao sam svog Sina na zemlju Hoće reći da su prvotna bića toliko bila ispunjena Bogom Jer to je njihovo stanje da ih je ljubav nagnala Kad si ti pun ljubavi, žrtvuješ se za onih kje ljubiš Ne možeš i gledati Žrtvuješ se Mi smo pozvani na žrtvenu ljubav To ćemo govoriti kasnije Jer ovo sve skupa ide negdje Je li tako? Znači, pratite da je Bog bio u Isusu Kristu I da je On on u Kristu Isusu zadovoljio pravdu koju je on sam ili zakon pravednosti kojeg je on sam postavio, koji je dio njegove prirode i kojega on ne može dokinuti jer bi to značio da ne savršen. Zamislite da je Bog nepravedan. To bi bilo malo bedast, jel tako? Onda značio bi da nije savršen, onda bi si mogli griješiti bez da se išta na, na to dogodi i ne bi se bića mogla privesti na kraju savršenstva, jel tako? Znači mora biti pravednost. I on sad objašnjava kako je on pravednost zadovoljio Da može ljubav iliti ga milosrđje Ljubav je isto milosrđe samo prema onima koji su u bijedi Milosrđje ljubav pokazana je prema onima koji pate Koji su u muci od mizerikordija I ono što je posljedica takve ljubave Koja se daje tim bićima Zove se milost Ste spremni? Objava se zove oproštenje, okajanje pravda Ili ti ga zakon, uzroka i posljedice Ja ću čitati polako Da me duh zaustavi, ja ću vam i dodatno objasniti Ja sam Bog ljubavi, gori Bog Otac, Boži duh Ja sam Bog ljubavi, ili ti ga Ja sam Bog, koji je ljubav prva je 1 Ivanova 4. 8. 16. Bog je ljubav, uvijek bio i uvijek će biti Postoje neka lažna učenja koja kaže da je On osudio on nikad ne osuđuje Biće se samo osudi kad krši red Ljubav nikad ne osuđuje Ona uvijek nastoji vratiti k sebi Uvijek sve čini da ono što je odmetnuto povrati Bog je ljubav, zapamtite to I nikad neće prestati biti ljubav Ljubav ne osuđuje Samo se biće osuđuje kad se odmeći od Boga kršeći red Znači, Bog je rekao ono što je rekao A to je da je ljubav, on jest ljubav i uvijek će ostati ljubav To pismo kaže za njega Ja sam Bog ljubavi miloseđa, Ipak pravda je također dio mojeg bića Mora biti, Inače bi moje savršenstvo moglo biti dovedeno u pitanje I prema tome također moje božanstvo Znači on nije nepravedan Pravda je dio njegovog bića Da li razumijete što vam pokušavam reći da ja utjelovljujem svaku karakteristiku do najvišeg stupnja Govori vječni duh Bogotac. I prema tome je sve učinkovito Predmetom zakona vječnog reda Znači, mimo reda nema ničega Jedan od čuvenih sedam duhova božih Točnije četvrti po redu je red Red Red mora bit Inače bi bilo sve u neredu Bog nije Bog nereda Red A red kaže, ako kršiš zakon, moraš snositi posljedice toga To je red I to se ne može promijeniti Mi pričamo o pravednosti Božje, ne pratite gdje smo Zato što je važno da razumijete što primate na križu Da možete živjeti dostojno toga pred drugim ljudima I svojim djelima slaviti ono koji umro na križu za sve nas na to smo mi pozvani, da odražavamo njegovu slavu Znači, predmetom zakona vječnog reda Čiji sam izvornik, ja osobno Ne ja osobno, nego kaže božanski otac duh To jest, iz samog mojeg savršenstva Ja sam stvorio neizmjenjive zakone Iz početka, on se ne mijenja Malahija 3.6 Ja se ne mijenjam, sinovi ljudski Vi se mijenjate Time, sad dolazimo do problematike Svaka krivnja grijeha mora biti otklonjena Znači bića su napravila grešku Prvo u izvornom stanju Prvi pad Lucifera i Anđela Onda Adam je kipica na zemlje I onda mi još Znači mi nosimo trostruki grijeh Nemo neki onako, znaš, kao mali Nego prilični komad grijeha i to se mora okajati To se mora otkloniti Ako će on nanovo moć prebivati U nama di mu je mjesto Do tad ne može Jer je protivna priroda Koja je u biću koje je sagriješila I to stanje njega ne zadovoljava Njega ne zadovoljava Izaja 43.25 Ja se vaši grijeha ne sjećam Ja i brišem zbog mene samoga Mene ne zadovoljava Kaže božanski duh Da su moja djeca u tom stanju Zbog mene ja radim žrtvo iz ljubav Jel' tako? To će svaka majka napraviti Razumite da je Bog ljubav Da je Bog, božanski duh Iz vječnosti u vječnost Koji je u sebi ljubav Svjetlo mudrosti I sila koja sprovodi ljubav Kroz tu mudrost I On je bio u Kristu Isusu upunen I želi bit u nama upuneni <clears throat> Time svaka krivnja grijeha Mora biti otklonjena Svaki grijeh treba biti okajan, da bi se zadovoljila moja pravda. I dalje smo pravdili, ne pratite bismo. Da znate da ste opravdani. Da vam ne može niko reći da niste dostojni. Da ste griješnici, jer oni recimo u crkvi uzimaju Petra koji je bio prije križa. Petra koji je bio prije Pentecosta. Petra tamo u barci i onda to prepisuju djetetu Božjem. Ja nisam dostan, ja sam grijan, ne, ne, to ne važi za ono koji je opravdan Kristovom krvlju, koji je djete Božje To važi za one koji nisu Ne možeš stihove koji se tiču griješnika prepisiva djetetu Božjem koji je opravdan I stoji kao djete Božje i subašteni Kristo bez ljage i očevom prisustvu, odvažno pred predstavljem slave I djeluje zajedno s njime u pobjedi. ne pratite Inače ovo sve skupa ne vrijedi ništa. Ali kako se to odnosi, to se odnosi na upravo rečeno, pravednost, grijeh, kršenje grijeha, zakon i posljedice tog kršenja. Mi smo jučer rekli da je Isus Krist sjedi di godi baš. Da je Isus Krist uzeo na sebe sve to je izaja 53.6, trideset riječ je avon mi to prevodimo bez zakonja ali bez zakonje je iza sebe krije hrejsku riječ avon ona je bremenita. ona znači grijeh posljedicu grijeha i kaznu za grijeh, sve je uzeo na sebe i dokinu. Ali kako se to odnosi s pra moje ljubavi i milosrđa, koja je tako beskrajno duboka, govori o ljubavi, očito Bog koji je ljubav i tako je veliki, bez mora imati beskrajnu ljubav, jel tako? To je zdrava logika, koja je bez, tako beskrajno duboka da bi željela otpisati krivnju svakog griješnika to ljubav želi, jel' tako? Mislim, ja vam moram već drastičnu situaciju, pa ćete me razumijem. Znači, ja sam u jednom vremenu života dosta radio sa ljudima koji su ovisnici o heroinu, a time i sa njihovim roditeljima, posebice s majkama. Majka će vam sve napraviti, slagat, dat život samo da to dijete spasi ako zna da je krivo. Ona u srcu želi opravda njega, ali me pratite? A to je samo mali atom, ni atom, elektron, pion, mion, već kako se zovu sad te čestice, božanske ljubavi, to vam je ništa od ljubavi, a uglavnom bude najviše što su ljudi vidjeli na zemlji, majčinska ljubav koja u takoj drastičnoj situaciji jako izbijao prvi plan. To vam ja govorim, ja znam kako se majka ponaša u drastičnoj situaciji. Znači on govori o svoj ljubavi miloseću koja je tako beskanno duboka da bi željela otpisati krivnju svakog griješnjeg, ovo mi je jedna od najljepših rečenica uopće koje ja znam. Moja je ljubav pronašla put Ljubav uvijek pronađe put Uvijek Moja je ljubav pronašla put Put za što? Kako ne zaobići pravdu, koja je dio božanske prirode, koja se ne može dokinuti, jer bi to značilo manje božanskog savršenstva A da ljubav može biti spoljena bićima, koji su se svojevoljno odmetnula od njega Imaju protivnu prirodu, koja ne dozvoljava prisustvo božanskog duha Što ih čini mrtvima u duhu i bjednim postojanjima Ljubav je našla put Ja dodajem, ljubav uvijek nađe put Čak to zna magarac u šreku, gdje ima volja, nađe se i put. When there is a will, there is a way. Samo još misli kad to i magarac zna, a puno ljudi ne zna. Sama ljubav je izbrisala krivnju ispočetka. Ja ću vam sad pokazati po pismu da nas Isus nije spasio nego nas je Jehova Bog u Isusu spasio ili Jahve Bog ako nekome smeta Jehova i to mu znači ime jer mu ime Isus nije danas slučajno, ono znači iešeo Jah, ima Jah u sebe. Znači Jehova Bog ili Bog Otac, koji je ljubav, nas je spasio u Isusu, to mu je ime, to mu je ime. Zato ja kažem bilo bi nam pametnije da mislimo ko Indijanci, onda ne bi čitali ovo kod crven kapicu nego bi rekli idem ja čitati knjigu u kojoj Bog sve što kaže bude. A ne Biblia. onda bi te značilo kad ideš čitati Ovo je knjiga u kojoj sve što je Bog rekao će biti Tako bi Indijanci nazvali A Isusa ne bi zvali Isus Nego bi ga zvali onaj koji je došao da bi nam spa, da Onaj koji je došao da bi uzal na sebe sve grijehe U kojem je bio Bog ljubav Tako bi ga zvali, opisali bi ga, mi ga moramo razumjeti Ljubav je našla put Danas pričamo o Božoj ljubavi, jer smo mi djeca ljubave. I jednom, kad primite Božju ljubav na križu Idemo tamo, ali nekako vas hoću izgraditi Onda mi trebamo živjeti u toj ljubave Tamo idemo Mnogi to neće podnijeti Završetak današnje propovede, ali eto Znači, tamo idemo Da budemo djeca ljubave Kao Krist Isus Jer On je dao zapovjet Ko krši zapovjet direktno ispada spada iz Božje volje kao što sam ja ljubio vas Tako S tim da riječ nije ljubio, nego agapeo Božanski ljubio Agapeo Imaš razni ljubav, govor agapeo Kao što sam ja vas agapeo Tako vi morate agapeo Dalje i onda pitanje, koje svatko treba pitat, vi koji niste bili, ja sam promijenio, ne zato što je štetno Nego pomaže izraz kršćan jer nikome ništa ne znači, i više u kristolik Onda se trebate gledati u gledalo i pitati sebe, jesam li kristolik Ili je li moja dijela, moje riječi, moje misli odražavaju Krista Isusa, njegovu slavu To te odmah smjesti na pravo mjesto Danas ćemo to razraditi, ako ne stignemo i sutra Sama ljubav je izbrisala krivnju Tako što je sama napravila okajanje Ili dala nadoknadu Kako bi zadovoljila pravda Ali ste pohvatala sliku sa sucem, lopovom, kaznom I otplaćivanjem duga To vam je otprilike tako Ljudsko biće je prihvatilo krivnju I podmirilo U smislu kompenziralo, platilo odštetu Za sve grijehe čovječanstva To znači i za vaše i za moje Evo jaganca Božega koji odnosi grijehe svijeta Svijeta Bog je tako ljubio svijet Da je dao Svog jedinorođenog sina Da nijedan koji vjeruje u njega Ne propadne, nego ima život Zoji Na grčkom Zoji, Božanski život Ne neki život Zoji Život Ja osobno nisam zaustavio ovog čovjeka jer on je bio motiviran sa ljubavlju, a ljubav nikad ne smije biti spriječena ako želi sebe izraziti. Ispočetka Iz božanski duh ne prisiljava, on nikoga nije posla, on te nudi, on te mami, on te ukazuje, Sotonski duh prisiljava i prijeti. Često da znate, kad vam se prijete odakle to Kris nikad nije prijetio tako Ja nikad ne bi prihvatio I onda smo o tome pričali će zastupničko okajanje Danas odgovaramo na još dva pitanja Odgovorili smo na pitanje Da li nas Bog hoće iscijeliti Pa smo cijelo svijeto prisma prošli Da vidite da hoće Onda smo odgovorili na lakše pitanje Koje je svima jasno A to je, da li može Onda smo išli skroz do sedmog pitanja Na kraju ovih dana A što ćeš ti prijatelju napraviti s tim iscijeljenjem Zašto? Mi danas gledamo u ono što bi mi trebali dati sebi u srcu Kao zadatak jednom kad primimo ljubav Božju Ako ćemo živjeti dostojni takvog dara milosti I da nam se očito je svaki blagoslov Morat ćemo hoditi kako je on hodio To je sedmi, sedmi Sedmo pitanje je sedmi odgovor Ali onda imate treće i četvrto pitanje odgovor Zašto? Zašto je on nas iscijio? Zašto je to njegova volja? Zato jer nas ljubi. I onda se samo stavite u situaciju majke i roditelja, oca ili nekog roditelja da li on želi svom djetetu, ma da ima samo gripu, samo gripice. Jel tako? Mislim ja vam to moram reći, ja oko sebe, kad ima neki mali osip, to vam je uzbuna u kući. A kamo li neku veliku bolest? Zašto? Jer nas ljubi I kako nas je iscelio tako što se žrtvovao zbog nas Zastupničkom žrtvom Jer to je ljubav To je ljubav Majka će se žrtvovat za svoje dijete, neće jes, neće spavat će život samo da ga spasi, jer me pratite gdje ako vi, iako zli, znate dobrim darima darivati svoju djecu, koliko više Ili koliko sigurnije, vaš Otac Nebeski će dobrim darima Obdariti one koji ga zaištu, ovo vam je dobar dar, ovo je blagoslov, zdravlja Opravdanja, vječnog života, to je dar Plaća za grijeh smrt A dar Boži Rimljani 64 A dar Boži Je život vječni u Hristu Isusa Zašto? Jer nas ljubi Jer ljubav ne može gledati svoju djecu Ali čak ne može gledati Prijatelje kako pate Sa idejom da će propast Ne može ih gledat. i gledat Iako istinska ljubav Ona se žrtvuje To je žrtvena ljubav Znači, odgovor je broj jedan Zašto? Jer nas ljubi kako, tako što se žrtvovao namjesto nas, uzeo je naše na sebe To kad se ti odgovoriš, ti dođeš pred križ, ti znaš da ti pripada iz cilje Ti nemaš dvojbe, mi idemo prema križu I nakon križa prema prijestolju, i tamo primamo ono što nama već uručio I mi znamo da smo primili, tamo idemo, za to pitanje, za to sve skupno Ja nikad ne bi prihvatio zastupnično, zastupničko okajanje Da mi ono nije bilo ponuđeno na račun ljubave ili bi zakon vječnog reda, opet red, bio narušen jer se pravda ne bi podržavala Pravda on cijelo vrijeme ima na pamete Ne može ne imati jer je dio njega, ne može on zaobiti red Ljudi kažu, misli da je Bog svemoguć da može sve napraviti, ne može on sve napraviti On ne može kršiti svoj red, recimo, Bog ne može lagati jer nije glup Mene pitao jedan prijatelj, poluprijatelj poznanik kako hoćete u pragu Jel Bog može tako veliki kamen napraviti da si ga baci na glavu i ubijese. Ja kažem moga bi da je pametan tko ali s obzirom da on mudrost on to ne može napraviti. Jel me pratite? Znači on ne može iskočiti svog reda. Dok je jedan čin ljubavi morao biti prihvaćen od strane mene jer Jesus se ponudio. I Bog ljubav je prihvatio žrtvu iz ljubave Da dokine grijeh protiv ljubav Dok jedan čin ljubavi mora biti prihvaćeno strane mene Budući ja nisam mogao odbit ljubav Time je ljudsko biće okajalo ogromnu krivnju grijeha čovječanstva Ispočetka čovječanstva Hoće reći da svaki čovjek na svijetu bilo gdje gdje čuje ovu poruku Zato kaže Kaže, a kako će povjerovati kad nisu čuli A kako će čut bez propovjedanja A kako će propovjeda bez poslanja Zato pismo kaže, to je Isaiah 52.7 Kako li su ljubke pogorama noge glasonoše radosti Kako li su ljubke Koji sreću navješta mir donosi I Sionu govori, Bog tvoj kraljuje to je poruka. Zato su poslane glasnice da idu. Idete i propovjedajte. Što? Radosnu vijest. Da ne morate biti u grijehu, u duhovnoj smrti i bolesni. To je propovjedanje u križu. Idete. Cijeli svijet učinite mojim učenicima. Idete. propovijedajte svakom stvorenju. Time je ljudsko biće okajalo ogromnu krivnju grijeha čovječanstva kroz jednu izuzetno groznu i mučnu bol i smrt na križu Ova osoba je bila bez grijeha Kaže, on grijeha nije počinio nicu njegova usta laž izustila To je prva Petrova 2 ili 21 ili 20, nemojte me držati za riječ, tu je negdje ova osoba je bila bez grijeha I unatoč tome neizrecivo trpjela Za krivnju drugih Drugim korinčanima 5.21 Kaže ovako Znači da on koji je bio bez grijeha Boga je učinio grijehom namjesto nas Da mi možemo postati pravednost Božja u njemu Sad to objašnjavamo Da razumijete tu riječ Zato ova objava Zato on kaže u Ivanu pet Kad dođe duh istine On će vam govoriti o meni otvorena Ivan 16.13 kaže podučiće vas, e, vas u svu istinu. Ivan 14.26 kaže Uješće vas u svemu Sad vas on podučava u svu. <clears throat> I unatoč tome neizrecivo trpela Za krivnju drugih budućima je On želio zadovoljiti sa njegovom žrtvom. Hoće reći želio zadovoljiti pravdu. Koju ga je silna ljubav potaknula pod njete. Ja sam prihvatio žrtvu I poradi njegove ljubav Ovo znači ovo vam je ekskluzivno znanje Ovo nećete nigdje čuti. Kako je grijeh bio izbrisan Ne zato što je on ispatio to Jer to je nemoguće da on sve ispatio I da je on sve okajal Me pratite Nego je zbog njegove ljubavi Bog Otac Dokinuo Grijeh svima I svima koji prihvate Krista I njegovu žrtvo Prema pismu On dokida to po svom duhu u njima i one su postali novo Božje stvaranje I novo stvorenje u Kristu Isusa Po Efežanima 2.10 I drugim Korinčanima 5.17 Ovo je jako važno Zbog njegove ljubavi i voljnosti da uzme na sebe sve I okaje grijehe I posljedice grijeha I kaznu koju pravda traži Bog Otac koji je ljubav Je izbrisa grijeh i to stupa na snagu u trenutku kad vi priznate Krista i boga ljubavu Kristu sebe kao griješnika odvojite se od Sotone, njega odaberete za gospodara u tom trenutku se to stvarno dogodi. Nje prazna priča. Jer to, to bi značilo da stvarno niste duhovno mrtvi, da stvarno ne postoji duhovna smrt, da stvarno ne postoji život. To su stvarnosti, istine, opepljive stvarnosti. <clears throat> I ja sam prihvatio žrtvu paradi njegove ljubavi I izbrisao krivnju Koja je op bila opterećivala Cijelo čovječanstvo Ovo je Moj Izaja 53 govori To je najavljuje Što kako slijedi Ili kao posljedica toga Znači da ljudi Koji se potpuno svjesno koriste žrtvom Ljudskog bića Isusa On priča o Isusu ljudskom biću On je došao kao sin Boži Ali se odrekao svog božanstva Postavši nama nalik Ponizio se, uze obliče čovjeka, živio kao čovjek, o tome govore Filipljane 2, 6 i 7. Znači, koji se potpuno i svjesno koriste žrtvom ljudskog bića Isusa, mogu postati slobodni od sve krivnje. Od koliko krivnje, od sve krivnje Evo imate jedno koji je slobodan od sve krivnje A moga bi biti kako zavezan od krivnje Koji polože njihov teret grijeha kod njegovih stopala I radi njegova raspeća Ili zbog njegove krve Traže oproštenje I sad idu ti čuveni Rimljani 10.9.10 Znači stvarno spasenje, otkupljenje, novi život, novo urađenje Moguće samo ako razumite Rimljani 10.9.10 a to je Ako ustima ispovjedaš da je Krist gospodar Ne gospodin, to ne znači ništa Kyrios znači gospodar Onaj kome netko ili nešto pripada Ko ima moć odločivanja na nekime To znači Kyrios, kada razumijete Grčku riječ, znači gospodar A to hoće reći, ako se odreknete starog gospodara Kojemu ste služili U znači prohtjevima tijela, ispraznom zadovoljavanju strasti urejen za svim stvarima koje su protiv Boga O tome govori ne možete služiti dva gospodara Križ je odluka za jednog Za život i za vječnost Bračni odnos sa zaručnikom naših duša To ću vam objasniti po putu To ćemo Najvjerojatnije zadnji dan Govorite o bračnoj vezi Imat ćete bračno savjetovanje Priznavanje i kaže, i ako u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih Ili sve što je vezano za raspeće, ukop, oživljavanje i uskrsnuće Ako vjeruješ u to, u srcu, ne u glavi, ne u ušima, ne u knjizi, nego u srcu Bićeš sozo, izbavljen iz vlasti tame, spašen i iscijeljen u duši i u tijelu Bremeni ta sozo cijeli paket. Jer kad primiš ZOI dokidanjem grijeha i primanjem Duha Božega, to idu u paketu, božanski duh ti daje Zoji, božanski život, ne neki falši život, na novo si rođen po duhu Božijem, riječju Boga živoga, nepropadljivom riječ, ne sjemenom propadljivim. Kako kaže Petar, to je prva Petrova, prvo pogled je stihovi 23 do 25 Ta, to sjeme, to je riječ koju vam propovjedam Po njoj nas na novo rađa, po ovoj poruci To vam se nudi ovdje Ja vam imam, ja sam ambasador kraljestva Božeg u Hrvatskoj Po drugim korinčanima 6.1, poslanik Boži A to može bi svatko, ja nisam posebno omiljen, samo znam svoju poziciju Ja vam imam pečat, ja vam mogu udariti vizu za kraljestvo Božje Ja imam te ovlasti to vam se događa pod križom I to ni šala Priznavanje i svjesna ispovjed grijeha su nužni Kako bi se našlo potpuno Potpuno Otpuštenje grijeha Znači, on kaže Ja se grijeha vaših više neću sjećati Zbog sebe dokidaj, Potpuno Sad ću objasniti ono što smo ju često pročitali Sad ide taj bil To su Hebrema 8.12 Znači, zbog sebe on ne želi da bude, jer da bi bilo savršeno iskupljenje, ne smije ostati grijeh, da se on sa duhom svetosti može nastaniti u biću što ne može dok je grijeh. Zato mora biti savršeno, vječno iskupljenje. I to je kristna, pravi li on u kristu? Žrtva ljudskog bića Isusa je bila tako golema i njegova ljubav spram čovječanstva tako silna da je moja pravda bila poslužena i moja ljubav i moje milosrđe su mogli izroniti na površinu. Jel kužite dinamiku pravde do kinuća u Kristu i ponovo da ljubav može biti spoljena prema bićima koji su odmetnuli od ljubave i svojom voljom stavili prepreku što je grijeh i zbog čega duh Boži nije mogao prebivati u njima, zato je to. On skida prepreko, sam u sebi Žrtveno se daje I pati da bi makao ono što njiho dva od njega Da bi ponovo kao ljubav, njima mogao dati cijelog sebe To je moj otac, ja ne znam za vašeg, ali moj je takav Ja ga užasno volim Užasno Ljubljen i zaljubljen Zato se on objavljio otvoreno, kako i najavi u Ivano 16,25 Jer ga vi više ne razumijete jer vi poredbe više ne kopčate Pa mislite da on nekome zatvara vrata Da on njima kaže Idete od mene, više vas nikad neću vidjeti Da ih mlati sa štapom po glave To su slike Koje ukazuju na prirodu stvari Što sebi samo biće čini kad krši red Ali oni to u svom neznanju Oni to prepisuju njemu I kako ćeš ga ljubiti takvog? Nikako Zato je stanje ljudi tako Oni vidiš na njima da ne ljubi Ko je sretan? Ko je zaljubljen? Evo ja sam sam zaljubljen U svakom pogledu Božanski, duhovno i prirodno I Ja sam sretan, meni oče sjaje, meni to izlazi na uši Ti si sretan samo kad si pun ljubavi A pun si ljubavi kad ljubiš božanski i primaš božanski I na to smo pozvani, idemo tamo danas, tako ne stignemo, ne brinite, dovršit ćemo ovu temu, jer je važno Time su ljudi Znači, to se nudi svim ljudima koji priznaju božanskog iskupitelja Isusa Krista i pokajnički zakorače pod njegov križ. Nećeš doći pokajnički pod križak, misliš da se super da to ovo ne treba, ali je reda radi, nudi se nešto pa da vidimo što je. Neće ti se ništa dogoditi. Naš pokajnički. Kad je Isus počeo propovijedati u Marku prvo pogledaj stihove četrnaest i on je rekao ovako ovako je rekao tri stvari obratite se pokajte se to je može se jedno drugo prevesti pravilnije pokajte se Pokajte se pa posljedica toga obraćenja, pokajte se. I vjerujte Evanđelju, pokajte se i vjerujte Evanđelju, ovo je Evanđelje, radosna vijest i kaže približilo se kraljevstvo nebesko, još nije bilo došlo u njih jer je moglo doći u njih tek kad je on bio na križu jer je nakon križa tek grijeh dokinut i onda kraljevstvo Božim mora biti zajedno sa kraljem, tamo gdje mu je mjesto, a to je u nama pravilan prijevod. Luka 17.21 kraljevstvo bože u nama ili kako prevodi vukarađi unutra u nama uglavnom su svi prevodi hrvatski pogrešni grčka riječ ento se ne može prevesti među nama znači to je u nama pa se zapišite ispravak luka 17.21 kraljevstvo bože je u nama i tamo mu je mjesto zajedno s njime koji je kralj ali tamo on ne može biti dok je tamo grijeh i dok vlada onaj drugi zato je kriz propovedao kraljevstvo božje koje je u nama ili presustvo Boga u nama kralja nad kraljevima luka sedamnaest dvadeset time su ljudi koji priznaju božanskog iskupitelja isusa krista i pokajnički zakorače pod njegov križ slobodni od sve krivnje što znači sad idemo znači to smo jučer pročitali sad ćemo biti jasnije što znači da su svi grijesi kojima su bili opterećeni otpušteni Otpuštenje grijeha, međutim, naznačava Namirenje ili isplaćenje duga Recimo, ako moj prijatelj ima veliku, veliki dug I pretim ovrha i i ne može se platiti Recimo 150.000 kuna I doma stoji, razbija glavu I ne može se posuditi lovu I onda neko dođe i isplati mu taj dug To znači da on više nema duga Da mu je skinut tere sređa sleđe da on može mirno spava To to znači Namirenje je kompletno duga Sve što smo ikad trebali dobili po repu, On je dobio i mi ne moramo, nije pitanje, pismo ne govori, je li on to napravio, to je jasno, nego zašto je to napravio, tu ljudi kiksaju Da mi ne moramo, prema tome ti ako si u Kristu, ne bi treba trpiti posljedice koje on uzeo na sebe Recimo bolesti i boli, jer onda sve skupa nema smisla, čemu onda ti je riječ iz Aj 53.45 On uze na sebe naše bolesti i ponese naše boli, naše Znači, ako ja nekome dam ovaj džemper, onda je on uzeo na sebe moj džemper, ja ga nemam na sebe ili pulover, kako god. I njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Zato što više to što me razboljevalo, više nije na meni. Nego na njemu, on je to ispatio, umro zbog toga, priča, priča zapečačena. O tome vam je križ. To je stvarnost, zbilja, zaistač. Fakat. A ne bajka, crven kapica, Ivica i Marica. Ili je to istina, ali nije? kak sam rekao, učio, brište gustu s tim, ako to nije istina To onda neko uče za nos, samo vas Prodaj vam maglo ali ako istina, onda morate živjeti dostavno Te istine, inače radite Boga, Oca Lašcen, ko je to objavio Jer ne, vjerujete u svjedočanstvu koje je dao svom sinu A to je svjedočanstvo o sinu, je li tako? cijelo sveto pismo je o Kristu, novi zavjet ga najvi zavjet ga najavljuje, novi zavjet ga utjelovljuje, Evanđel, a poslanice ga objašnjavaju što je napravio što mi imamo toga. Sve o Kristu. Zato je on je otvorio njima oči kad su bi nakon osnuća i pokaza im, vi sve piše o njemu pismo, sve o Isusa kad se razumije duhovni i božanski, što znači malo izvan slova. Znači da mi venjele splaćenje duga, kompletno brisanje onog što je u stvari trebalo biti napravljeno. Kida zadužnicu, kida se. Otpuštenje naznačava poništavanje, rasterećivanje Ponovnu uspostavu stanja prethodno počinjavanju grijeha Znači nanovo Božanski duh može prebivati u svojim stvorenim bićima Biti jedno s njima I oni su mu onda stvarno sinovi kćeri Drugim Korinčanima 6.16 Živjeti u njima i hodit među njima I bit će mi sinovi kćeri Kaže gospodin Bog svemogući To mu je mjesto Zar ne znate vi ste hram Boži? I duh Boži prebiva u vama. Duh Boži je ovaj isti. Duh svetosti ne može on prebivati u nama dok je grijeh tamo, ali u Kristu se grijeh dokida i priznavanjem Krista se u nama dokida grijeh i on se ponovo sa svojim božanskim životom ili svetošću može nastaniti u svojim stvorenim bićima. Tamo idemo i živjeti, djelovati u njima i po njima i davati im puninu božanskog života na što smo pozvani. Ponovnu uspostavu stanja prethodno počinjavanju grijeha i svaka posljedica prekršaja je ponešena od strane osobe koja prihvaća krivnju, sad govori o grijehu i posljedici, avon, i dalje. Time je Isus Krist uzeo na sebe sve grijehe i ponudio meni okajanje za njih. Svaki rezultat, znači grijeh, posljedica i rezultat grijeha će biti neutraliziran od strane njega. O tome vam je križ. Stvarno. On stvarno nudi ovo. Moja ljubavi i milost čine iznova sve ispravnije. I mogu sad to učiniti, budući je žrtva na križu, najprije zadovoljila pravdu. Time ona nije bila zaobiđena. Pravda nije bila zaobiđena, nego zadovoljena u Kristu Isusu. To je koda neko je na, namjesto vas na giljotinu. Koda ste vi u zatvoru i čekali smrti Neko dođe i otvori vam vrate i kaže Možeš izaći van, jer je netko namjesto tebe Uzeo tvoju kaznu I po civilnom zakonu također Nema dvostruke kazne za isti grijeh, je tako? Zločin Je li tako? E. Ok Žrtva na križu je bila učinkovito Posljedica svih grijeha čovečanstva sve nepravednosti koja je počinjena na zemlji, baš kao što je i grijeh prošlog otpadništva, tu govori o onom prvotnom grijehu Lucifera i Palih Anžela, protiv mene mora imati nezakonski učinak. Prema tome se mora vratiti na bića Bića ne znaju na zemlji Mi ne znamo zašto nama tako ni dobro u glavi oko nas I u koja stanja bi mi mogli ući Da smo mi na pravoj poziciji što se tiče njega I što mi možemo iskušavati Koje su naše mogućnosti Jer nam to jako malo ljudi može pokazati Ali mi imamo mustru u Kristu Isus On je nama došao pokaza što smo mi u stvari A mi njega gledamo kao nešto nestvarno Ne, on je došao nama pokazati mustru To smo mi Onda ideš čita četiri evanđeli i kaviš to sam ja, to Prva Ivanova 4.17 Kao što je on na ovom svijetu, takvi ste i vi Mi smo u istoj liniji s njim Subaštinici Hristovi, baštinici Boži Bog Otac njega nije više ljubio nego nas Prema tome se Mora govori o, o grijehu Vratiti na bića koja su Apsorbirala ove učinke I morale su ih trpjeti Ljudsko biće Isus je učinio Sebe dobrovoljno Raspoloživim da Apsorbira Koncentrirani teret grijeha I putem nadljudske Patnje Mislim jednostavno ti Maroš razmisliti Zašto je taj čovjek patio Kaže drugi korijenčani 5.14 Ljubav Božja nas obozima Ispunjava, kad promatram ovo, jedan umrije za sve. Mislim, on je nešto, nešto, mislim, nešto se dogodilo na tom križu. I putem nadljudske patnje i agonije Umanji učinke grijeha Sad gori o patnje i agoni I kroz njegovu smrt ih konačno eliminirao. Što? Pa ove učinke i grijehi Posljedice sve On je umro Kad je On umro Mi smo umrli Zajedno s njim S obzirom za grijeh i stoga smo mi Pravednost Božja u Kristu Isusa Jer razumijete sad izvast Pravednost Božja kako nas je opravda I zašto nema više osude od sad na dalje Za one koji su u Kristu Isus sad ćemo to pročitati I zato vam niko nema pravo reči da niste dostojni da On uđe pod vaš krov Jer On već pod vašim krovom, ako ste kršani, tamo mu je dom U kući svojoj, u hramu svojem Zato je umro da može tamo prebivati Time zakon, sad ćemo malo se još vratiti na zakon, nije bio poništen, on je ništa doly bio ispunjen. Iz ovog razloga, sad govori nama, ljudskom biću može biti podareno potpuno otpuštenje grijeha kroz Isusa Krista i može biti oslobođen svake krivnje, to smo već objašnjavali preko će, novi život znači nova priroda. On je uzeo našeg cijelog grešnog čovjeka i prikucao ga je na križ Naš stari čovjek je umro s njime Sotonska priroda Sa posljedicama te prirode I zato on kaže da je čovjek Koji je u Kristu Isusu novo Božje stvaranje Kao posljedica toga Novo stvorenje I da staro, ovo sve skupa Uminu i novo nastaje To vam se sve upisuje Ili uračunava na vaš račun bankovni Ako vjerujete u srcu Ovo što pismo kaže I ustima ispovjedate da je to istina Ili preznate Krista za gospodara, onda vam to postane živa stvarnost, meni osobno jest, meni osobno jest. Iz <coughs> ovog razloga ljudskom biću može biti podareno potpuno opruštenje, opruštenje, otpuštenje grijeha kroz Isusa Krista i može biti oslobođen od sve krivnje. Iz ovog razloga, iz nijednog drugog razloga, iz ovog razloga, moja ljubav i moje milosrđe Mogu vladati bez isključivanja pravde Jer Isus Krist Je iskupio svijet Svijet Od grijeha Budući je njegova ljubav Sprop čovečanstvo bila silna I kroz ovu ljubav Ja sam Bio potpuno zadovoljen Amen ovo vam je objašnjenje jednog stiha iz svetog pisma Drugi Korinčana 5.21 Zato čista istina, ili ove objave Da bi razumjele sveto pismo tamo gdje ga više ne razumijete Sam tata dolazi, sjeda se pored sina Kojemu ne ide matematika I daj mu repeticije Jer će inače past razred Sad ponovo idem, pročet nešto vezano za zakon Sada dakle, čitamo Rimljane do 4 Sada dakle, kad, nakon ovog, kad ste ovo primili u srcu, čemu gori se to pismo Vjerujete, a pismo vam stvara vjeru ako ga čitate Rimljanima 10.17 Vjera dolazi slušanjem A slušanje po poruci iz riječi Božije, ili poruci Kristova Ovo je poruka Kristova slušanjem, meditiranjem, apsorbiranjem to vam stvara svjetlo. Duša spozna da je ovo istina, jer duhovno gledanje se događa na duhovno svjetlo, a riječ je svjetlost. To nije ono ne, ne znaš o se radi, nego ti stvarno vidiš jer duhovno oko je postojeće oko, a duhovno svjetlo je postojeće svjetlo i kad odbacite tijelo nastavite živjeti sa duhovnim okom ili duhovnom raku ili na duhovnom svjetlo. Sada, dakle, nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. A koji su u Kristu Isusu? Oni koji vjeruju u ovo. Priznaju ga za gospodara. Prime novi život. Oni ulaze, krste se pod navodnicima. To znači uranjaju se u njegovu smrt. i Izlaze opravdani. Oni su u Kristovu tijelu. Kršteni su u jedno tijelo. Duhovno tijelo. Jer zakon, ispočetka početka, zakon, red, poredak, duha, života U Kristu Isusu oslobodio me od zakona, grijeha i smrti Ili ti ga od Bože pravednosti ko sa griječi će umjeti. On te oslobodio od toga Kako? Upravo je rečeno Tako da je On postao grijehom na mjesto tebe I da je taj zakon ispunjen u njemu Ne da je zakon izbrisan da njega više nema Jer što je zakonu bilo nemoguće Hoće reći ovo o svojim djelima Jer je bio oslabljen tijelom Učinio je Bog Poslavši svog sina u sličnosti tijelu grijeha Iz početka 1. Petrova 2.24 On sam uze na svom tijelu naše grijehe I prikuca ih na drvo Da mi udmrijevši grijesimo On je mora postati sličan nama u tijelu Da bi mogao dokinuti grijeh On je mora postati nama sličan u tijelo Da bi mogao dokinuti grijeh Hebrejama 12, Hebrejama 2:14. O tome govori. Sad budući da ta djeca imaju zajedničku krvi, meso tijelo, jednako i sam postane sudionik u tome u krvi i tijelu, da smrću uništi onoga, on ga je pobijedio smrću. Smrt nije poraz Krista nego pobjeda Nitko mi nema vlast oduze život, ja ga imam vlast dat, ja ga dajem Dobar pastir, daje život za ovce. Znači, njegova smrt je pobjeda Ono ko ima vlast nad smrću, to jest džavla Onda, sad, 15. stih I da oslobodi one, to smo mi Sve one koji cijelog života bih održani u ropstvu strahom od smrti On je pobijedio smrt Poslavši svog sina u sličnosti tijelo grijeha I za grijeh osudio je u tijelo Znači, grijeh cijelog čovječanstva i moj grijeh je osuden prema zakonu Grijeha i smrti u Kristu I ispunjen u Kristu, Kristovom smrću I ja sam u Kristu oslobođen od zakona grijeha i smrti Jer mi je zakon života oslobađa I od sad nadalje nema više osude jer nema onog što me osuđuje I ja sam, morat ćete naučiti, mi će jedan dan, imati najvjerojatnije zadnji dan o vjeri Ispovijed, ispovjed vam kulminira vjeru Ili ispunjava vjeru, bez toga ćete ostati kratki Mi moramo vjerovati i ispovijedati, to je zakon Ako samo govoriš da vjerujš o srcu I ne govoriš ništa ti se neće dogoditi Ispovijedati morate Znači <clears throat> Da se ispuni pravda zakonu nama koji ne živimo po tijelu nego po duhu Jer ti moraš ovo reći da je istina To znači ispovjed Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu Ili si pravednost Božja u Kristu Isusu Ili si i dalje osuđeni pod grijehom Ili kako bi rekla jedna naša dušica Ona je bila na seminaru i razumjela da je primila Krista i oslobođenje od svih grijeha i nakon toga je nazvala časnu i rekla Hvala lipa što se brinete Ali nema razloga da idem više na životnu ispovijed Jer onog što bi trebala ispovijediti više nema Jer sam ja pravednost Božja u Kristu Isuse Vamo jasno Morate dijelom ispovjeđu dokazati da je pismo istina Jer to pismo kaže jel, Me pratite Počet se ponašati kao da je pismo istina i ako ljudi negdje istupaju iz tog reda, onda i dalje se ponašati kao istina Ako su dobronamirni, to je ukazat Ako ne, blagosloviti ih i odvojit se od njih Odvojite se od njih, kaže pismo drugim korinčanima Drugim korinčanima 6.14 Zašto? Zato što svjetlo i tama nemaju ništa zajedničko i ako vidiš da negdje neistina, onda kažeš, u neistini se piše Ako se on ne da razum, onda kažeš, ja te svedno volim ko brata, ja ću se moliti za tebe, ali ja neću stajat s tobom u neistine Jer nemaju ništa zajedničko, istina i neistina, Krist je istina, a satona je neistina Otac slaži i ubojica od početka, ili tako? I kad prepoznate u nekom neistiniti kod, onda kao Krist Petru treba te reći to što ti u glavi od zlog, odstupi od, od mene, Tina, pameti što je božije nego što je ljudsko. Matej 16:23. <coughs> Idemo dalje. znači nama sad gori onima koje je zakon duha oslobodio, koji ne živimo po tijelu nego po duhu. Sad vez dalazimo ono što sam danas mislio govorit, pa ćemo vidjeti ćemo doći. Jer mi moramo nekako živjeti nakon križa. Ne bi trebali živjeti kao da se ništa nije dogodilo, nego bi trebali živjeti po duhu kojem duhu? Devet iz tih Rimljana 8 A vi niste u tijelu, nego u duhu Ako duh Boži prebiva u vama A prebiva ako ste spašeni jer onda dolazi u vas duh Boži Ili duh sveti duh Boži Kako kaže Efežani 4.30 Sveti duh Boži jer On je duh i svet i Boži I Znači ako je u vama, onda vi živite po duhu Sad ćemo vidjeti mustru kako se živi po duhu a nema duha Kristova nije Kristov I tu smo sad, kod onog Kristolikog I Svako mora vidjeti, da vas sotana ne zavede, pa da ne mislite da ste supera da niste To vam ja ne želim, želim da niste supernego. nego ako ste slučajno u krivu, bolje da vam to neko kaže Bolje da sad spoznate, nego da vas on na, na Samari, pa da puno propustite na zemlji, da štetujete onostrano Morate se pita, da li sam ja jedan duh s Kristom Prvim Korinčanima 6.17 Da li je u meni duh Kristove? I što to znači, ako sam ja u Kristu i Krist u mene, kakve bi ja plodove treba imati? Ako sam novo Božje stvorenje i ako sam u tijelu Kristovom i duh Boži prebiva u mene i želi se izraziti kroz mene, kakve bi ja treba imati plodove? Ja ću vam odmah reći, pa kakav je Krist prikaziva? Ivan 20.21 Kao što je mene otac posla, tako ja šaljem vas. U svijet. Kaže Ivan 17.18. Prema tome. Kad mi primimo Isusa Krista, Mi smo primili duha Božjega. pet 5.5. Kaže da je ljubav Božja razlivena u našim srcima po duhu Božjem ili duhu svijetom. Koji nam je darovan. Mi smo ga primili na dar. I sad mi imamo u sebi duha Božjega. Ne da nismo dostojni nego imamo Mi možemo živjeti nedostojno I izgubiti opravo Mi imamo sad u sebi duha Božega Ili Boga koji je duh i ljubav Ljubav Božja je razlivena u našim srcima Po duhu Svetom koji nam je dan I sad treba vidjeti koja je to ljubav Božja Jer ta ljubav Božja se očitovala na križu Tako da ne bi netko moga reči da ne zna Sad smo govorili o ljubavi Božej, me pratite Pa sam mislio par stvari pročitam, vidite što je ljubav Božej Pa kad smo već preko kod Rimljani, to su na Rimljani 5, 6 i 8 6 do 8, pazite sad ovo, gdje su Rimljani kaže ovako, znači, da ljubav se Božja izlivena u naša srca po duhu svijetom koji nam je dan Znači, ne bit će nam dan, nego jest, ovo govori kršćanima Koji su već primili, oslobođeni, već imaju duha Božjega Duh Božji je ljubav Bog je duh, Ivan 4, 24, Bog je ljubav prva Ivanova 4.8.16 Prema tome primanjem Duha Božega Mi primamo Boga koji je ljubav i ljubav Božju Koju ljubav Božju Koju je Bog pokazao na križu U Kristu Isusa Tamo idemo I mi smo djeca te ljubave Mi trebamo biti djeca te ljubave riječju mišlju i dijelo Odražavati Kristovu slavo Hodit kako je On hodio Jer pismo kaže Tko kaže da ostaje u njemu Valja mu hodit kako je On hodio prva Ivanova 2.6 a ne kak se on misli po svojoj pameti. To vam je kršćanstvo ili kristoliki, to vam je tako oko mene, ne znam negdje drugdje. Pa kaže ovako Sad razrađujemo kakvu je to ljubav Naš Bog, dragi Otac, ukazao Hristo Kakve smo mi to ljubavi djeca I kakvog smo duha primili Ljubavi po kojim bi trebali živjeti u svijetu I davati slavu njegovom imenu Ili da svi vide Ivan 13, 34, 35 Kaže ovako Ja vam dajem novu zapovjed Da vi jedni drugi agapeo Božanski ljubite Kao što sam ja vas agapeo I po ovom će svi poznat Da ste moji učenici jer, znate, dobro pjevat pjesmice Peć kolače Jer ste dali puno Ne znam čega kome Ne, ne, jer imate ljubav Izvolite sjezdi godima slobodno mjesto Jer imate agapeo jedni prema drugima jer imate božansku ljubav Koju je Bog, Otac, kojega niko nikad nije vidio Niće iko ikad vidite u njegove biti Ukazao Isusu Kristo Koji je živo u tjelovljenje Božanskog duha ljubavi Savršenstvo na dijelu Pa kaže ovako Znači sad govori ko je mustra, mustra, naša mustra Krist je naime, dok smo još bile slabe Umro u određeno vrijeme za nas bezbožne Pazi sad ovu. Da kako Teško netko umire za pravednika A za dobra čoveka možda bi se netko i usudio umrijete, Ali Bog pokazao svoju ljubav Naglasak Bog pokazao svoju ljubav Čije smo mi djeca ljubavi ili iskre te iste ljubavi Jer smo mi potekli iz istog Boga koji je ljubav imamo istu prirodu Koju smo po putu negdje pogubili Pa nam je on vraća u krestu Isusu I pokazuje nam u krestu Isusu Što trebamo biti I to vam je krestolik, inače nije Što god su vam rekli, osim toga nije Pa vam je bolje da to sad naučite dok još imate vremena Sve drugo nije Ali Bog pokazao svoju ljubav prema nama time što je krist dok smo bili griješnici, umro za nas Ali to znači da mi moramo voliti su osjeda, ako on nije dobar, da baš to Baš to znači Sad ću vam, ako stignemo pročitati koliko to ima veze s isciljenjem Na stagićem, ovo je važno Idemo sad na 1. Ivanovu 4, 9 i 10 I dalje pričamo o Božoj ljubavi, koja je naša mustra Pazi sada ovo Prva Ivanova 4, i 10 U ovom se očitovala ljubav Božja Ta ljubav Božja izlevena u naša srca Po duhu svetom koji nam je dan Ili ti ga Bog, ljubav se nastanjuje u našim srcima I želi nas učeniti potpunom djecom Božjom Po mustri Krista U ovom se očitovala ljubav Božja prema nama Bog je poslao na svijet svog jedinorođenog sina da primimo život po njemu ili ti ga žrtvovali ga je Tako i mi trebamo žrtvovali sebe U ovom je ljubav, opet uznačio ne da je mene susjed ljubio Ne, on je bio loš prema meni U ovom je ljubav, ne da je mene susjed ljubio nego sam ja ljubio njega Nismo mi ljubili Boga, nego on ljubio nas dok smo bili bezbožni, nepravedni Na tu smo ljubav pozvani I poslao Sina svega kao žrtvu Pomirnicu za grijehe naše Ovo vam je kršćanstvo. Ako niste znali to vam piše svetom Svijetom pismu Ko je istina, koje nalaži koje upute za živjet i doživjet Taj vječni život u zajedništvu sa Kristom. To znači živjet u zajedništvu sa Kristom, Zadnji dan će biti tema zajedništvo Prvim korinčanima 1.9 Mi smo pozvani na zajedništvo s Kristvom, U bračnu zajednicu sve dijelimo Potpisujemo se nakon bračnog potpisa samo sa njegovim imenom Nema više drugog imena Sve u ime Isusa Krista Kološanima 3.17 A ne nešto Ne u ime Petra, Pavla, Josipa i ostalih Ne, svaka čast njima Sve u ime Isusa krista Riječju i djelom Jel me pratite gdje smo? Idemo dalje, prva Ivanova 3.16 i dalje ljubav Po ovom smo spoznali ljubav Koju ljubav? Agape ljubav Božansku ljubav Čije smo mi djeca ljubave Koja se nastanjuje u nama Kad smo primili Krista Isusa I kad se grijeh dokinu I kad je Boži duh ušao nama Koji je duh i ljubav Po ovom smo spoznali ljubav On je za nas položio život Pazi sad ovaj glagol I mi smo dužne Dužne to znači, ako nisi ovo dobro shvatio, onda ćeš štetovat Sam ćeš sebe skrati za blagoslove koje primaju oni koji ovo će nekak treba I mi smo dužni, dužni Svoj život položiti za braću Ja sam već objasniojuće što znači život za nas To znači tijelesna snaga To znači vrijeme, koje je najvrijednija valuta koju imate na zemlji I to znači novac To je vaš život Pa se izračunajte na kraju mjeseca Pratite jedan mjesec, pa vidite kako vam ide, koliko je bilo za vas i vašu obitelj Vaša obitelj, vaša krv nisu bližnji ili drugi, to ste vi A vidite za druge I onda ćete znat u kojoj ste mustri I kako ste izmjerili druge Tu mjeru sebe spremate u ono stranu To će vas čekat Pazite sad ovo Djeca Božja Čitamo sad prvu Ivanovu Treće pogled je deseti Djeca Božja ili djeca ljubavi Božje o kojoj sad govorimo I djeca džavolska su oni koji se protive to ljubavi Koji imaju sebičnu ljubav, svijetovnu ljubav Sotonsku prirodu koja gleda samo sebe svoje I samo svoje užitke i Ali Ne pratite, gdje smo Da znate koja je to ljubav i koja su to djeca Jer ovi vrše volju Božju A ovi vrše volju njihova oca, kaže Isus Djeca Božja i djeca džavolska prepoznaju se po ovome god vrši pravednost Znači, živi ovako ko što je kriz živio god ne vrši pravednosti I tko ne ljubi svoga brata Kako? Ovako Nije od Boga Jer ovo je poruka koju ste čuli od početka Da ljubimo jedni drugi Agapeo Ne bilo kako Mi ne pričamo o bilo koju ljubav, to, to, to, to vam Želina glasio Mi ne pričamo o bilo kak. Mi nismo pozvani na bilo kakvu ljubav Naša je norma, krist Inače, niste kristovi Inače, niste njegovi vlastiti Inače, niste njegovi sljedbenice Inače, ga niste dostojni Inače, niste njegovi učenici Jel me pratite? To je norma Kristolikog Tijela Kristovog Kroz koje Krist, Duh, sebe izražavao u današnje vrijeme, kao glava Znači... Jer, ovo je poruka, ako ste čuli od početka Da ljubimo jedni druge ne kao kain koji, jer bijaše od zloga, umori svog brata Mržnja je po pismu ubojstvo Mržnja To ubojstvo ljubavi prema bližnjemu Ubojstvo ljubavi Božje Jer Nego kao, kao kain koji, jer bijaše od zloga, umori svog brata A zbog čega ga umori? Jer su njegova dijela bila zla, a bratova mu pravedna Pazi sad ovo Nemojte se čudit, kova ako vas svijet mrzi Ovo, ovo, hoćemo, ja vam želim zdovesti do 14. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život Iz koje smrte? One o kojoj smo govorili prekjuče Duhovne smrte Prirode nad kojom vlada onaj koji nije Boži, Sotona Koja ima sve one karakteristike koje nisu božanske Pokazane u Kristu Isusu od čega nas žrtva na križu oslobađa Jer nam ne samo dokida ida i posljedice greha i kazna za greh Nego nam daje novu prirodi božanskog duha Po kojem možemo živjeti ovakvim životom I On još daje snago za to Ivan 1.12, onima koji ga primiše, dade snagu Da postanu djeca Božja Ili djeca ove ljubavi Onima koji vjeru u njegovo ime Znači, prva Ivanova 3.14 Ni znamo da smo prešli smrti u život, kako znamo? Jer ljubimo braću, kako ih ljubimo? Pa očito ne, kako smo ih ljubili prije Iz neke koristi, ili ako on mene, pa ja njega Ili ako on mene, ako ne, onda ga mu se više neće javiti I onda ide po ovom, smo spoznali ljubav On je za nas položio život svoj tako I mi moramo položiti život svoj za braća I onda on kaže konkretno što to znači život Možda će neki dati život sad u posljednje dane kad pošnu progonstvo, pa će morati dati život ko prvi mučenica. Ali ovdje život znači vrijeme, novac i životna energija. Kaže ovako, a tko, god posjeduje zemalski metak i vidi svoga brata u nevolji, pa od njega zatvori svoje srce, kako ljubav Božja može ostati u njemu? Kako? Kad to nije od ljubavi Božje. Kad smo mi upoznali ljubav Božja, tako da on dao život žrtveno na križu za sve nas Jel ja smo tako upoznali ljubav Božja? Jer mi ne znamo sami po sebi dok smo u krivoj prirodi Pa mislimo da smo super Da nam niš ne fali, da nismo nikog ubili A ubijamo ga svaki dan mržnjom osvetoljubivošću, ljubivošću, nepomirljivošću, zlovoljom, zlonamjernošću. To su sve ubojstva duha, ljubavi prema bližnjemu i onda kaže, dječice, ne ljubimo riječi, ni jezikom, nego dijelom istinom Ovo je istina O dijelu kojeg moramo vršiti Po tome ćemo upoznati da smo od istine Sad idemo prema uslišenju molitvi, prema jednom što god. Jer ja, ako imamo veze, da li ste u ovome, ako ćemo molite biti uslišenje To je uvjet, ako budete zdušno vršili moje zapovjedi, ja sam gospod koji vas iscijelio Izrazak 15, 15.26 Ovo je sad veći on uvjet Da smo u njemu i on u nama ćemo sad malo ući u uvjete, ljubavi Ili biti u Kristu i on u nama Zašto su nekima molitve neuslišene? Jer krše zakon ljubave Ne ljube Boga u Kristu iznad svega I ne ljube bližnjega ko samog sebe Nego ljube sebe i svoju pamet iznad njega I svijeti zadovoljstva svijeta iznad bližnjega Tima se neće uslišit, molitve su van reda Jer god bi dobili bi potrošili Tako da oštete sebe još i više Kaže ovako dječice ne ljubimo riječju, ni jezikom nego dijelu, dijelom istinom. Po ovome ćemo upoznati da smo od istine i tako pred njim umire svoje srce. Jer ako na srce ne osuđuje, Bog je veći nego naše srce i On poznaje sve. I sad kaže ljubljeni, ako na srce ne osuđuje, možemo zaufano pred Boga, sad ide obećanje što god. I što god, jel vidite gdje je krenulo što god? Krenule je što god između djece Božje i djeceđa volje jer djeca Božja su u savezu i obećanjima po Efežanima za njih važi novi zavjeti krv prolivena onima koji ostaju u Kristu i Kristu njima jer imaju Kristovog duha a ne antikristovog duha i što god ga molimo primamo od njega jer vršimo njegove zapovjede i činimo što mu se sviđa, a što mu se sviđa? Pa ono što objavio riječi da njegova volja, to mu se sviđa. I to bi trebali mi spoznati da mu ugodimo u svemu po Efežanima pet i da ne budemo ludi nego mudri po Efežanima 5.17 jel tako a mi to imamo mogućnost zato što nam je objavljena a njegova je zapovjed ovo da povjerujemo u ime sina njegova Isusa Krista i ljubimo jedni druge da imamo istinsku vjeru i vjeru djelotvornu kroz ljubav Galatians 5,6 U Kristu Isusu ni obrezanje, ni ob neobrezanje ni krštenje, ni nekrštenje samo jedno vjera kroz ljubav djelotvorna I da povjerujemo ime Sina njegova Isusa Krista i ljubimo jedni druge kako nam je naredio a tko vrši njegove zapovjedi ostaje u Bogu i Bogu njemu i po ovome, po duhu što nam ga darova, spoznajemo da ostane u nama Ti znaš da on u tebi kad je u ovom duhu Nema ne znam, on kaže, zna, on ti to objavljuje Imo dalje, pazi sad ovo Nastavljamo se, 1 Ivanova 4,7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge Jer ljubav je od Boga Gori o agape ljubavi Koje je ukazao Bogu, Isusu Kristu na križu I pozvao nas da budimo djeca te ljubavi Nastanjujući se po svom duhu nama Nagoneći nas iznutra da kroz riječ koja nam objavljuje Kako i moramo biti Tu snagu koju nam daje duh Možemo sprovesti u dijelo i s obličiti se s njime sve više i više Ljubljeni, kaže, ljubimo jedni druge Jer ljubav je od Boga Koji je ljubav, ja dodajem i tko ljubi od Boga je rođen. Ispočetka on govori onamo namo da se povome po poznaju djeca Bože, djeca Žavolja oni mi ljubimo braću. I tko ljubi od Boga je rođen, kako ljubi, pa kako je Bog nas ljubio u Kristu Isusu. Tko ne ljubi nije spoznao Boga jer Bog je ljubav. Jer Bog je ljubav. U ovom se očitovala ljubav Božja prema nama Bog je poslao svog sina na svijet Jedinorođenog Da primimo život po njemu U ovom je ljubav Nismo mi ljubili Boga Nego on ljubio nas I poslao sina svoga Kao žrtvu Pomirnicu za grijehe naše Pazi sad ovo Ljubljeni 11 iz tih 1. Ivanove 4. poglede Ako je dakle Bog tako Nas ljubio I mi Moramo Moramo, moramo voljeti jedni druge na isti način, to vam je kršćanstvo. Drugo vam ništa nije kršćanstvo, drugo je samo Ljaga na Kristovo imenu. Uzimanje Kristovog imena uzalud i to se kažnjava. Jer ako ustima govorite Isus, a živite protivno Isusu onda uzimate ime Božo uzalud, licemjerili ste. Nema vam ništa od toga, to će vam se, se nadodati kao izgovoreno isprazna. I mi moramo voljeti jedni druge, Boga nikad nitko nije gledao ako ljubimo jedni druge, Bog u nama i njegova ljubav u nama savršena. Danas pričamo o ljubavi Božoj na križu prema nama i dubokoj zahvalnosti i onda življenju po to ljubavi ili dijeljenju te ljubavi nesrebično, žrtveno prema drugim ljudima i po toj ljubavi, sve više i više uzrastanju djeteta, u puninu Božeg djeteta pokazano u Kristu Isusu. <coughs> Kaže ovako Pazi sad <coughs> Što se nas tiče Ne idemo 16 stika A mi smo upoznali ljubav Dalje smo četvrtog pogleda Prve A mi smo upoznali ljubav Koju Bog ima u nama I vjerovali joj Upoznali i vjerovali joj Kako smo upoznali Pa na križu Bog je ljubav I tko ostaju ljubave Kojoj ljubave Ovoj ljubavi Božoj. O njoj priđa Agape ostaje u Bogu I Bog ostaje u njemu I sad pazi dole Što se nas tiče Ljubimo jer je On Nas ljubio prvi Živimo jer je On Nas oživio Ovo nikako da ljudi razumiju drugim, drugim korinčanima Peto pogled je 15 stih Ovo nikako da razumiju Da je On umro i uskrsno da mi možemo živjeti po njemu i da koji žive, žive zbog Krista i da drugog života nemaju i kad ispanu iz Krista ispali su života. To vam govori sveto pismo, on je naš život, da oni koji žive ne žive više sebe, pa se pitaju za koga živiš? nego za onog koji za njih umru i os, koji za njih umre i oskrsnu. Drugim korinčanima pet <clears throat> zato Pavle kaže u galačanima dvjesto i dvadeset zajedno s Kristom i ne živim više ja nego krist živi u mene mi živimo jer je on umro to si morate svaki dan put to vam horizont to vam jako raščisti horizont to vas samo fokusira Odmah znate kome ćete se klanjati molit kome ćete, Koga ćete držati za ruku Automatski vam je čist horizon, Kad bi ovo razumjeli. Pazi dalje Kad god tko rekne ljubim Boga A mrzi brata svojega Lažac je Jer tko ne ljubi brata svoga Koga vidi Ne može ljubit Boga koga ne vidi I ovu zapovjed imamo od njega Tko ljubi Boga Neka ljubi i brata svojega On je nama dao zapovjede I ako se direktno ogriješuješ o zapovjed Štetne posljedice slijede Zapovjede On dao Ne da nam zapovjeda ko general Nego da nas upozori na jako štetne posljedice Kršenja reda kojeg zapovjede oslikavaju Jel me pratite? Ivan 14.15 kaže Tko me ljubi, on vrši moje zapovjede a Ivan 14, 24, kaže tko me ne ljubi, on ne vrši moje zapovjede Stoga, tko ne vrši zapovjede Direktno krši njegovu zapovjed Oglušuje se od njegove upute, on ga ne ljubi Koga ne ljubi? Krista, Isusa Boga svoga i gospoda Koga bi treba ljubiti svom dušom, svim srcem, svom pametom, svim silama, tijela svog Jer to je prva zapovjed I onda se čudimo zašto nam se molitve ne uslišavaju tko me ljubi, vrši Moje zapovjede Tko me ne ljubi, ne vrši Moje zapovjede. onda Stihovi 21, 23 Ali Tko me ljubi, vrši Moje onda ćemo se tatica, ja nastanit kod njega Živjet ćemo u njemu I daćemo mu duha istine Da ga uvede u svu istinu I poduči o svemu Jer ljubav u duši daje svjetlo I onda su ti stvari jasne Moješ inače nače znaći cijelost pismo na pamet Neće povezati ti ćeš imati informaciju, ali nećeš se znati izraziti, to vam duh Boži iznutra povezuje koji je probuđen kroz ljubav jer on je ljubav. Ili možete još malo slušati, još bi vam nešto rekao, ste živi. <tuh> ok, feto poglavlje prvi Ivana je to inače najbolja poslanica ali kako bi rekla moja prijateljica da je samo prva poslanica Ivanova u Bibliji to bi bilo dosta i dobro je rekla. Kaže ovako, Tkogod vjeruje da je Isus Krist rođen je od Boga ili rođen je na novo u ovo ljubavi Božeo jer se odvojio od sa to nepromijenjena mu je priroda i dijete Bože to vam znači prva Ivanova 5 1 Tkogod vjeruje u Boga vjeruje da je Isus Krist rođen je od Boga Tkogod ljubi roditelja ili oca ljubi i onoga koga je on rodio Po ovome poznajemo da ljubimo djecu Božju a time i da ljubimo njega kada god ljubimo Boga i vršimo njegove zapovijede tako znamo inače drugo prazna priča. Jer ovo je ljuba prema Bogu da vršimo njegove zapovjede, a njegove zapovjede nisu teške. Ja ću nas podijeliti knjižicu broj dvadeset jedan zove se božje zapovjede za one koji žele stvarno vrši zapovjede Za one koji žele ući u božanski red Da se dodatno razrađuju ove stvari Što znači ovo praktično? Košto sam vam sad pročitao ovo praktično Što znači 2 Korinčanima 5.21 Jer ne, pratite gdje smo Ako stvarno hoćete živjeti ljubav Da duh Boži u vama uzraste do punine Da vas apsorbira u ljubav koja je pokazana u kristu Idemo dalje, paži sad ovo <clears throat> Prva Ivanova 2 Inače, Ivan je apostol ljubave To ste primijetili, ali tako? Prva Ivanova 2 Treće poglavlje Kad god vršimo njegove zapovjede Spoznajemo da smo ga upoznali Tko tvrdi spoznao sam ga, koga? Boga Di si ga spoznao u Kristu A ne vrši njegove zapovjede Lažac je Lažac je Jer u njemu nema istine Ali tko god vrši njegovo riječ U istinu U tome je savršena ljuba prema Bogu Po tome spoznajemo da smo u njemu U kome? U Bogu i Bogu nama Tko tvrdi da ostaje u njemu Mora tako živjeti Kako je on živio? Mora Naglasak na mora Tko me ne slijedi nijeme dostojan Isusove riječi Ljubljeni, ne piše vam novu zapovjed, nisam izmislio toplu vodu, kaže, nego staru zapovjed koju ste imali od početka, ta zapovjed stara je riječ koju ste čuli, a ipak piše vam novu zapovjed, nešto što se u, obistinjuje u njemu i u nama, jer tama nestaje, a pravo svjetlo već svijetli, to je svjetlo Krista Isusa. Tko tvrdi da je u svjetlo ili u Kristu, jer Krist je svjetlost Ja sam svjetlo svijeta Ivan 8.12 I tko ide za mnom neće hoditi utame Kako je Krist hodio? Pa evo sad, mom, sad čitam Tko tvrdi da je u svjetlo a mrzi, mrzi svoga brata još je utame Tko ljubi svoga brata ostaje u svjetlo i u njemu nema spoticala ali tko mrzi svoga brata To isto koda kaže da mu nije oprostio Da je nepomirljiv Da je zlovoljan, svetoljubiv U tam je On živi u tami i ne zna kamo ide Jer mu je tama zaslijepila oči Pismo nas jasno poziva Da živimo kao Krist Da ljubimo kao Krist Da opraštamo kao Krist to pismo kaže Sad ću vam pročitati Efežane je I Efežane 5.1.2 Znači mi smo pozvani Da budemo kao krist Ili kristolike Pa kaže ovako Možemo pročitati Zadnje tri stiha. Znači, mi smo primili duha Božega. Rimljani 5.5 kažu da se duh Boži izlijeva u naša srca. To jest ljubav Božja pod duhu svetom koji nam je dan. I on je sad u nama. I sad on kaže, Paolo Efežanima 4.30. Nemojte žalostit tog svetog Božijeg duha koji u vama. Zamislite da je Krist s vama u stanu. Sad, evo ovako. Sigurno se ne bi ponašali u većini dana kako se ponašate. Ili ponašamo. Ali on je cijelo vrijeme u nama Krist nada slave pokološanim 1.27 Znači mi ga ne bi trebali žalosti Da se ne ponašamo Krist toliko tako? Je to logika? Jest Ne žalostite duha svetoga Božjega Čiji pečat nosite za dan otkupljenja Pazi sad, uklonite od sebe svaku gorčinu Sad govori kako ga žalostimo Svaku gorčinu, gnjev, srđbu, viku Psovku sa svim zlom Umjesto toga Budite jedni prema drugima Prijazni, puni milosrđa Opraštajte Opraštajte Jedni drugima Jer je i Bog vama oprostio u Hrstu Isus. Ma ja sam te oprostio ali ti neću nikad zaboraviti. Ali on tamo tako nama nije oprostio. On kaže ja se neću sjećati tvojih opačina. Mi moramo oprosti kako je on oprostio. A on kaže ovako. Hebrema 8.12 tu ću vam točno pročitati. Ili 10.18 isto. Uh, 10.17. A grijeha se njihovih i bez zakonja njihovih zaista više neću sjećati Znači Hebrejima 10.17 i Hebrejima 8.12 Tako mi trebamo Zaista se neću sjećati Tako mi moramo prašati Zašto? Jer je On nama tako oprosti A kad budemo sad pričali o vjeri I smetalima po putu da nam se molitva ne usliši Marko 11.24 Marko 11.25 kaže A kad ustanete na molitvu oprostite Inače vam se neće uslišiti Znači, mi sprečavamo uslješenje i primanje Božih blagoslova i Bože milosti, ako smo u protivnom duhu. Ne možemo primiti blagoslove koji su posljedica oprosta, ukazanog od strane Boga Oca na križu, u neoprostivo srce. To je nelogično. Pa kaže dalje. Na, tu su pogledali, znači, Pavle nipisa u ali tako? Kako kaže kolega, ali vi pišite pismo u poglavljima i stavcima, ne To je zbog lakšeg razumijevanja, to je u, u nizu Znači kaže ovako Opraštajte ne drugima, jer je Bog vama oprostio po Kristu Naslijedujte Boga Ili budite kao Bog Jer ste njegova ljubljena djeca Je tako? Djeca ljubavi Božje pokazane u Kristu Isusu Agape ljubavi I živite u ljubavi Jer je i Krist nas ljubio i predao sebe samoga za nas Kao prinos i kao žrtvu Koja se sviđa Bogu Takvi bi mi trebali biti Na to smo pozvani i samo što nismo gotovi, evo ću još pročitati Nešto što je meni jedno najdraži mjesto u pismu To je Ivan 15, do 17 Jer mi smo pozvani da budemo u Kristu I Kristu nama I ovdje je rečeno da onaj koji kaže Da ostaje u njemu, 1. Ivanova 2.6 Valja mu hoditi kako je on hodio I mi ako ćemo biti zaštićeni Ako ćemo uživati blagoslove Moramo ne samo primiti Krista Nego i ostati Kako ste primili Krista Isusa Ostanite u njemu Utemeljeni, ukorijenjeni u vjeri obilujte zahvaljivanje, treba se držati njega, bit uz Krista, po Kristu sa Kristom ako ćete rast rastom božim kako kaže Košani dvjesto zato što se ti ljudi drže Krista znači Ivan 15 pazite sad ovdje daj cijeli slijed, prvo vam objašnjavao što znači biti u Kristu, što znači biti bez njega. Ja mislim da govori sedam puta za red, on ostani meni i ja u vama. I onda točno razrađuje miso što to znači da nitko ne bi bio u sumnji. I mi kad uđemo u Krista po duhu, po vjeri, kad se krstimo u njegovo tijelo, kad smo djeca Božja, mi smo tako reći u Kristu. I onda je on u nama po svom duhu i želi se očitovati u svojim djelima kroz nas, kao vinova loza kroz grančice vinove loze, jel tako? Kao vaša glava kroz vaše tijelo. Je li kaže vaša glava tijelu, ide se napravi čaj, a tijelo se napravi juh od gljiva. Možda nekome da? Ja sam pravi trs i moj otac vinogradar. Svaku mladicu na mene I ovo on radi stalno na nama On sad radi kroz mene vama Što ne valja reže Što valja podreze Da da više ploda Kakvog ploda? Krist tolikog Svaku mladicu koja ne rađa roda reže A svaku koja rađa rod čisti Da rodi više roda Pazi sad ovo četvrti stih Ostanite u meni I ja ću ostati u vama To je temeljna ideja I oni razrađuje kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni Drugi put u meni Ne možete roditi roda, pazi sad dalje Ja sam pravi trsa, vi ste mladice Ako tko ostaje u meni i ja ostajem u njemu, taj rodi mnogo roda, kakvog roda, pa kristolikog roda ako čovjek nema kristolikog rada, očito je da nije u kristu i kristu njemu, jer krist nije besklad, on je jako aktivan Pa se odmah možete preispitati, tko vam je na usnama, tko vam je u glavi Što čujete kad se priča i kakva su vam djela o tome priča. Ja sam pravi trs, vi ste mladice, ako tko ostaje u meni, i ja ostajem u njemu Taj rodi mnogo roda, jer bez mene ne možete učiniti ništa a pa zao, ako tko ne ostani u meni. Bacao se na polje kao mladica i suši se ili izgori. Hoće rečo dvojno od Krista direktno si izložen silama tame. Svijete drži pod svojo. Potpadaš pod požude i strasti koje rađaju grijehom, a greh rađa smrću, kako kaže Jako Nisi u kontroli, nego te nešto kontrolira, nešto je jače od mene. Potom ih se skupljaju ogonj oganj baca. oganje je normalno ovi što izgaraju od strasti, požuda, od zlih ljubavi. Kasnije ulaze u takva stanja i u takvu ekipu kad napuste tijela. Pazi sad ovo sedmi stih obećanje što god. Rekao sam da će biti uvjeti za što god. Ako stanete u meni. Sad objašnjava što znači ostati u meni. A još je dodatno razraditi. I ako moje riječi ostanu u vama. Ne nečije ljudske riječi. Moje riječi. Tražite što god. I dobit ćete. To je uvjet kak' ima svaku molitvu slišenu Otac se moj proslavlja ovim Koji je otac? Ljubav Kako se proslavlja? Da rodite mnogo roda Kakvog roda? Kristolikov Jer je Bog u Kristu Rod donosio na zemlji Je tako? I da se pokažete mojim učenicima Što znači učenik? Pa gleda učitelj je činista Što je sljedbenik? Pa ko ide za učitelje? Kao što je otac ljubio mene Tako sam i ja ljubio vas Ostanete u mojoj ljubavi Sad razrađuje kakva je to njegova ljubav Pazi dalje Ako izvršite moje zapovjede Ostat ćete u mojoj ljubavi Kao što sam ja izvršio zapovjede oca moga i ostao u njegovoj ljubavi Pazi sad ovo To sam vam kazao Da moja radost bude u vama I da vaša radost bude potpuna Znači ima negdje potpuna radost a to je, ako smo u Kristu Ako smo u Njegovoj riječi I živimo Božansku ljubav Jer onda smo ljubljeni od strane oca A najveć radost radoska, dosjeća živo očevo ljubav I kad ljubiš oko sebe tom ljubavlju, tom je raj na zemlji Evo, pitajte mene, ja znam Ovo je zapovjed moja Ljubite, sad kaže koja je a Prije objašnjava da je bit u njemu zapovjed vršit A onda sad objašnjava što je zapovjed ili koja je zapovjed Ovo je zapovjed moja Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas To i ponavlja u Ivanu 13.34 Ja vam daj novu zapovjed Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio Nitko nema jače ljubavi od ove Da tko položi svoj život za svoje prijatelje Rekli smo što je život vi ste prijatelji moji Ako činite što zapovijedam. Više vas ne nazivam slugama Jer sluga ne zna što namjerava činiti njegov gospodar Nazvao sam vas prijateljima Jer vam priopćih sve Što sam čuo od oca svojega Niste izabrali vi mene Nego sam ja izabrao vas I odredio vas da idete I rađate rod I da vaš rod ostane I opet sad obećanje I da vam dadne otac što god Zamolite u Moje ime Ako dajemo kristolikro od Njemu na slavu Onda će ne On dati sve Jer je njegov cilj Da mi donosimo takav rod U ovom svijetu Koji se odmetno od Boga I propada I onda zaključuje 17. stih Poglavlja 15 Ivanovog evanđelja Šćin ćemo i završiti Ovo vam zapovjedam Da ljubite Jedni druge i to je ujedno i moja molitva za sve nas, za sve nas, ne samo za vas, za sve nas. Da tako svijetli njegovo svjetlo u nama da djela naša, dijela ljubave na tom svjetlu daju slavu ocu na nebo da ljudi gledajući u nas kažu evo ga, dijete Bože, I ja želim biti kao on. Ljudi oko mene žele biti kao ja, sretni i mirni i voljeni. Kršćanstvo osvaja ljubavlju i mirom i radošću, to su plodovi duha po Galaćanima 5:22. Kršćanstvo osvaja ljubavlju, ljubavlju i radošću i mirom. Ja vas molim onda sad da mi okice zatvorite i otvorite srce da blagoslovimo ovu riječ ljubave da se duboko nastani u našim srcima. Hvala ti, Oče, na tvoj riječi. Tvoja riječ je ogromna milost. Kroz nju nam objavljaš sebe, svoju volju za nas. Sve ono što si nam pripremio i što nam toliko željno želiš dati. Hvala ti na tvoj riječi. Ja te molim za blagoslov. Neka svako sjeme donese veliki rod u srcima ljudi koji su to slušali. I hvala ti, Oče, u Isusu Kristu i po njegovom presvjetom imenu. Amen.